Őhet éjszakról némi éjszaki fény, De belenyúlhat a russz mebbe mancsak, És a germánság, ma már fénybeli fény, Csak a telkem és házam akarja. No de mely egyben csak ezt kérdezem én, Amíg tombol az ön azonosság, és közben távol a jövő szelei, Csak az alvadó vérszagot hozzák.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 Tőled úgy fél leheko, hogy elrohonkod, de marha magyar szavazó. Vajon mit hoz majd az a fényteli nap, midő népünk majd szint val, villám? Borítékba bezárt szavazatjaival félő, hogy hideg észeg ész aztán. Jöhet éjszakról némi északi fény, de belenyhulhat a russz megbe mancsak. És a fuldokló európai kéz végleges mélybe ragadja. Egész országunk, amely dróton forog, és lepajlik-e merre a marra? Pedig több vas kéne a tűzalopok, ha már védtelen nép, aki tartja. No de mely vas lesz az a tűzbeli vaskérde, ha népünk majd hirtelen színfal? Vajon mely egyben megyünk, Úrna elég borítékbazárt ébolyainkkal, Egy választás mely sors döntő, mert vissza nem vonható. Tőled úgy vélek, hogy elrontottem már, ha magyar szavazó, Üled úgy fél hogy elrhontottem már magyar szavazó. Mi majd de az a fénytelen nap, mi dün népünk, hirtelen szintvall, vajon a egyben megyünk úrna elé, poriték, vagy a tíbojánkal. Július 8, 2019 szeptember 24-éje van, túl vagyunk már édes anyám születésnapján. 6 perccel múlott reggel 7 óra, ez a Kejfej minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fia János műsora, borult ég alatt 13 fok környékén, biztos van ahol kevesebb van, és biztos van olyan, ahol több. Az első óra gyakorlatilag a miénk, de ilyenkor már humba Györgyel fog beszélgetni, mármint egy óra múlva, aztán Nemes Gábor jön, és ki tudja, hogy bármi is itt ragaszt el nemes Gábor után. Tehát a műsor valamikor fél 10 között ér véget. Ma úgy tűnik, hogy a 8 órás hírek 8 órakor lesznek, ez egy egészen kivételes alkalom, de 7 óra után 7 perccel az embernek nem kell beszélni a 8 órás hírekről, hiszen az még 53 percre van ide. Van két elérhetőségem, ha akarnak élnek vele, ha akarnak nem, amennyiben élnek vele, úgy vagy beszélgetünk, vagy monológot mondanak, vagy kiderül, vagy nem. 061, ez egy városi szám, 4-es 8-as 9-es 0999, valamint 0630, ez egy mobiltelefonszám, 6771161. Tenger, mit is törődöm? Jó reggelt kívánok! A múlt héten egy valaki betelefonált, akinek én nem ismerem meg a hangját. Lényegtelen, és tört, igen. És amikor vége volt a a, a beszélgetésnek, akkor önnek volt egy olyan mondata, ha nem vagyok teljesen süket. Igen hogy mondd meg a Fábrinak, hogy a valamilyen inter beszélgetése nagyon jól sikerült, jól emlékszem, és Fábrit mondott, vagy már ki tudja? Hát, hát már ki tudja. Volt, volt a, a... Akkor úgy kérdezem, hogy volt valami egészen pozitív Fábri interjú, vagy beszélgetés, nem, ami... Így... Nem, nem, nem... Ö... Arra emlékszem, hogy a Varga Géza telefonált, és ő mondta azt, hogy a Sörgyeri Kapricónak itt volt a női főszereplője, és ő vele készült egy beszélgetés a fábrisóban, és ez milyen fantasztikus volt, és én pedig mondtam, hogy valamikor pénteken, de ez már ezen a héten volt, beleütköztem de rám nem volt különösebb hatással, ő pedig még azt is elmesélte, hogy ez egy nagyon hosszú interjú volt, fogalma nincs, hogy hogyan vágták meg, tehát végül is ő a kész verziót nem látta, és amit meg én láttam, abban meg egyáltalán nem biztos, hogy benne voltak azok a részletek, ami miatt ez neki olyan nagyon tetszett volna. De ez eheti Villámgéza telefon volt? Ez nem Villám ez. Bocsán, bocsán, bocsán, bocsán, bocsán, bocsán, nem, hát a jó Nem, ez egy múlt heti és eheti beszélgetés volt, két része volt, de az összes részletre nem emlékszem. Jó, akkor ennyi. Jó, köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. 34. lett a rangsorban a civilapáján az egy, az egy jó helyezés. Nem, hogyha nem lehetne még ennél is jobb. Az ATV harmadik legnézettebb műsora volt, soha rosszabbat. Köszönöm. Az uniós választásoknál volt egy olyan civilapáján, amiben négy pártelnök, vagy legalábbis négy prominensen, négy különböző pártnak volt jelen. Most arra tettem javaslatot, hogy meg lehetne próbálni a Berkét, a Puzsért és a karácsonyt összeültetni talán még a jövő héten, hogy aztán az azt követő héten esetleg még létrejöjjön egy tarlós karácsony beszélgetés, nem is vita, hiszen ha a civilapályába eljönnének, ott se vita lenne, hogy a szüleményemből lesz-e valóság, és létrejön-e ez a műsor, ez a következő napok zenéje. 061 és 0636771161, ezen a két telefonszámon vagyok elkapható. az Sonic U's Jó reggelt! Jó reggelt! Csak nekem van esetlegesen olyan összeesküvös elméletem, figyel, hogy... Igen, figyel, hogy ő... Figyelek, csak már, már, már kacaktan előre, Jézuske, miről lesz ja. itt szó. Hogy a, a, a, a puzsér és a Berki az csak a, a szalámi politika része, hogy, hogy, hogy részvesznek itt a főpolgármesteri választáson és Csak elvigyenek szavazatokat amit utána idízve el a Fidesz zsebelbe megint. A helyzet az, hogy ha mód lenne rá, mint hogy nincs rá mód, akkor az ember egy röntgenfelvételt vagy CT felvételt készítene a valóságról, hogy tárgyi bizonyítékai legyenek arra nézve, amit ön megfogalmaz. Nézd, ez egy ugyanolyan dolog, mint hogy a hallgatók egy része bennem a Fidesz ügynökét látja. Tehát van olyan hallgató, aki tegnap például, csak hogy egészen, tehát hogy érthető legyen. Tegnap megszólalt Cséplő Dániel ebben a műsorban. Cséplő Dániel egy nagy valószínűséggel, kis reményekkel rendelkező Ferencvárosi polgármester jelölt, akivel én két vagy három évvel ezelőtt találkoztam, Kejfejancsi hallgató, és miután tapasztalta, hogy Baranyi Krisztina is megszólal rendszeresen a műsorban, felhívott, és azt mondta, hogy ő is szeretné elmondani, amit gondol. Én pedig evidensnek vettem azt, hogy, hogy megszólal, és van olyan, aki a Humboldt és a Cséplő megszólaltatását összekötve, tudja, két pont között lehet húzni egy egyenest, meglátta bennem a Fidesz ügynököt. Tehát ezt tudom önnek mondani, hogy önnek önvizsgálatot kell tartania az ügyben, hogy miért gondolja ezt, és aztán válaszolnia kell rá. Beleértve azt, hogy az összes rendelkezésre álló adatot megismeri, vagy nem ismeri meg, vagy egyszerűen csak azt mondja, hogy ma csütörtök van, hát még nem mondhatnász, hogy ma csütörtök van, miért, hogy befolyásolja önt a valóság. Um, van, akinek ez gyanús, másnak nem gyanús, én szeretnék olyan képességek birtokában lenni, vagy szeretnék, szeretném, ha bizonyosságot adatokkal tudnám igazolni. Ilyen adataim nincsenek. Ön azért elég régóta részteszem a történetben. Önnek egy a, a saját, abszolút, ha elmondja, elmondja, nem, nem. Figyelek. A Figyele. saját vélem szerint egy kicsit nem gyanús. Csak hangjányi. Nézzel, most azokra a történetekre gondolok, amelyeket biztos, hogy nem fog elmesélni rádióban, de én mégis tudom, hogy a közéletet nagyon foglalkoztató kérdések hogyan jöttek létre. Ebben azt tudom önnek mondani, hogy nem tudok önnek mit mondani, én nem indulnék. Tehát, ha abba, most vagyok mondok egy példát. A, ah, de ezt is elmeséltem. Tehát amikor én Dobrev Klárának küldtem egy SMS-t, hogy milyen jó, hogy nem én jutottam az eszébe, és akkor visszaírt, hogy ezt most nem mondom, tehát ahogy a Kámán olgát táncba vitték az számomra egészen elképesztő emberileg teljesen megértem, van valaki aki tacsra saját magát és valamilyen módon megpróbál visszajönni oda ahonnan önszántából ment ki rossz döntéssel a Berki esetében e, én azt hittem hogy a Berki egy szalmalág legyünk őszinték. én a Berkivel megismerkedtem a Citadellán, amikor a Citadellán volt az Extrém Rádió. Uh -huh. Ott ő jóba volt, na segítsen engem ki, hogy, hogy hívják, vagy Krista, te küld el nekem az SMS-t, hogy hívták azt az ember, a veressel, a, a, a, aki, aki ugye különböző, veres, veres, mi volt az ő, mi az ő keresztneve? Tudja ez a citadellás veres, ez azért nem jó, mert akkor magamra is valami ilyesmit kéne mondani, akinek volt taxitársasága, veres, veres, veres, veres segítsenek. Nem, nem uh, és a neki nem, nem. egy egészen fantasztikus, ugye ott volt a rádió, amely szintén egy kócerály volt, és ott Fridéli László, aki a tulajdonos volt, gazdasági okokból, okokból bele kellett abba menjen, nem vagyok nagyon unnalmas? Nem. Ne, bele kellett abba menjen, hogy a rádió bizonyos idejében olyan műsorok készüljenek, amelyért ő valamilyen módon ellentételezés kapott, de ne, ne gondoljon is semmi rosszra. Uh, kiadta. Uh, uh, figyelj, Ádám, én kérdezek akkor most tőled, uh, hogy uh, azt a tegnapi ízét elküldted a, a Déri Tibornak, amit kértem? Jó. Uh, tehát, ott, tehát ezeket adta, és nem tudom, azt le lehetett vonni a, a, a, a bérleti diából, nem tudom, de ott azt képzelje el, hogy már akkor volt a Berkinek műsora, rádió műsora. De a legkülönbözőbb emberek tűntek ott föl, akiknek semmi közük nem volt a szakmához, azt hiszem a Smuknak is volt, ez a Veresbnek volt egy biznisze. Uh, olyan emberekkel, akikben élt az exhibicionizmus úgy, hogy csináltak rádiomisort, miközben nem voltak profik, egy kis rádió volt, nem tűnt föl, vagy ha föltűnt, nem nagyon. Uh, és én azt a Berkivel uh, Veres István, talán István igen, Keter is És én ott a Berkivel, hát nem de ott sok szabadidő volt, szép hely volt, az ember nehezen ment föl, nehezen jött le, és beszélgetett. Ugye itt a, a későbbi rádióban az ide ritkábban fordult elő, annyira, hogy nekem szereztek egy BMW-t. BNV BMW megjelentést hallanak. Val, tehát, tehát már nem tudom pontosan a történetet, de kaptam egy hétre egy BMW 6-ost, és a BMW-hez, tehát magához a, a céghez, ahonnan kaptam, oda a Berki vitt ki minket a Kristával egy hatalmas Range Roverrel, és nagyon jól elbeszélgettünk. Uh, és, volt, és, és, és az én műsoromnak többször vendége volt a Berki. Tehát voltak sportműsorok, amelyben ő társműsorvezetőként szerepelt, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem is olyan nagyon rosszul. Tehát különböző fradi történetekről volt szó. Uh, a, ja, volt, volt ez a szózaféle lefejelés, ha emlékszik amikor valakit lefejelt a fradi edzője, és ő különböző Igen. embereket belérte, talán még a, a bírót is az egy barátságos mérkőzés volt. Nem, nem, nincs előtte minden részlet elnézés, hogyha összekutyulnám a valóságot a képzelettel, és neki fantasztikus, hát sportban járatos emberként fantasztikus Kapcsolati tőkeje volt azon a területen, ahol nekem senki, és ott két-három egészen tűrhető műsor jött létre, ahol teljesen normálisan viselkedett. Ami a Puzsért illeti, neki különböző tévéműsorai voltak, beleértve az M1-et is, aztán ugye elkezdte a rádium is rált velem egy időben, és az exhibicionizmusa mind a két fiatalember, hát ugye hozzám képes fiatalemberekről van szó, mind a kettőjük exhib exhibicionizmus egy tízes skálán, közelebb van a tízeshez, mint a nyolcashoz. Így aztán, hogy a katót könnyű-e vinni egy ötlettel, ami arra vonatkozik, hogy e, a nevét valahogy fenntartsa e, Számúra egyik esetében sem annyira meglepő. A Berk indulása, az akár az Übergáz című műsorral is összefüggésbe hozhatóan amiben néha belefutok a sláger tévén. Nem nézem, de tudom, hogy van. E, áru kapcsolásként elfogadható. E, Magyarországról is szól a történet, hogy ez az elképzelés, mind a kettőjük elképzelése megvalósítható volt. Hogy aztán, amikor ez a, megsz, ez a, ez a, ez a kitaláció megszületett, akkor a Fidesz felkereste őket, hogy ők valamilyen mértékben beszállnának a, az ő kampányokba, erről fogalmam sincs, de az, amit ön mond, hogy előbb volt a Fidesz, és utána jöttek ők, az is elképzelhető, de arra én épp úgy nem látok bizonyítékot, mint a másikra, de a másikat azért mondtam el, hogy Többé-kevésbé elmeséljem, hogy nekem ilyen személyes emlékeim vannak az ügyben, amiből bármit össze lehet köpülni. Hát, ha bármit össze lehet köpülni, fogalmam nincs. Persze nyilván ez csak egy ö, elmélet. Nos nézzé, ha, ha, ha gyakorlatilag arról lenne hogy van ez a két ember, akinek semmi más célja nincs, mint hogy a nevük forogjon ott, ahol egyébként nem forogna, nem csinálnának semmit, akkor azt kell, hogy vagy mondja. Nekik kellene pénzbe, hogy forogjon a nevük, ugye? Tehát, hogy neki kéne több energiát beretenni a történetbe. Hát jó, az, amit ők jól, csinálnak olyan nagyon sok pénzben nem kerül, ami ugye feltűnő volt, az a berkinek az ajánlás gyűjtésének a rövidsége volt, ott viszonylag sokat, nem tudom, pár ezer ilyen ajánlást kellett összegyűjteni, azért az biztos nem lehet könnyű dolog, ez a Puzsérnak lassabban a berkinek sikerült, hogy segítette ebben bárki, itt volt ez a Lévai, na tessék már megint, a Lévainak meg mi a keresztneve, nem a nem az Orbán feleségéről van szó, hanem erről a nagyszerű esélyegyenlőségi miniszterről, aki zuglóban indult ami teljes fantomszembezett el Lévai. Ő vele kapcsolatban is a, a, a népnek az elítélő viselkedése pillanatok alatt eltűnt. Pedig ott még ki is mutatták, hogy, hogy neki van etekintetben Lévai Katalin. Ugye az ilyen fantomizé volt. Nem tudom. Nem, mert küldi, küldik, ne, küldik nekem a, a keresztnevet. Én mondottam, azért mondom, hogy már már megjött. De itt van a Humboldt. Hát mondom, a Humboldtról és a erről is feltételezik. Az, hogy adott esetben ezeknek az embereknek az indulása vagy jelenléte a Fidesz számára kedvezője vagy sem, arra nagy valószínűséggel azt lehet mondani, hogy valószínű. De hogy a Fidesznek ebben van-e tevüleges ö, szerepe, arra nem ártana, ha lenne egy investigatív újságíró, aki ezt kimutatja. Igen. Addig az út se amíg -e, nem derült. -e. Hát nem, addig megmarad az a gyanú, amit ön megfogalmaz. É, így van, pontosan az ön csak a, a szép összeesküves Nem az... csak azt tudom mondani, hogy az a hallgató, aki összekötötte a Humboldtot és a cséplőt, miközben adatolva egy sor dolog tételesen nem volt igaz, de nem volt kedvem felvilágosítani, mert ha az emberekben van egy igény, hogy ők ezt higgyék, és nem szeretik azt, ha valaki őket felvilágosítja, akkor akkor, akkor én ezt tudomásul veszem, mert nem, nem tudok vele mit tenni. Magamról tudom, hogy nem vagyok Fidesz ügynök. <gül> Nézle, a, a, ugye, amikor arról beszélnek az engem nem szeretjük, hogy a Király Julinak az a mondata hogy én hogyan lettem Fidesz-kollaboráns, az, az egyre jobban e, beigazolódni látszik, abból gött semmi más nincs, mint hogy aki itt marad ebben az országban, annak óhatatlanul van érintkezési felülete ezzel a nem létező nerrel. Ezt egyetlen két módon lehet megszüntetni, hogy az ember meghal, vagy külföldre megy. Aki itt van, az mind együttműködik. Itt az együttműködésnek legfeljebb a mértéke különböző fura dolog ez. De miért foglalkoztatja ezt, meg tudja mondani? Nem tudom. Most éreztem talán először, legalábbis le, lehet, hogy minden nyilván én érzem úgy, én úgy éreztem először, hogy például a fölpolgármesteg választásnál az ellendéki összefogással, ha, ha ténylegesen marad ellenzéki összefogás, akkor esetlegesen van arra esély, hogy be legyen váltva, mondjuk egy főpolgármester, aki azért elég erősen kötődik a Fideszhez. Lehet Szép szépíteni, nem szépíteni, hogy most fidesz nem indul fidesz teljesen mindegy. És akkor jönnek, és idézőjebben beletrolkoznak a történetben. És az egész olyan része van, hogy akkor ez majd megint el fog vinni egy csomó részszavazatot. Na itt kell, hogy megálljunk. Tulajdonképpen a történetnek ez a lényege. Ha azt feltételezzük, hogy önnek igaza van, akkor ezeknek az embereknek semmilyen más módjuk nem lenne kerozint égetni, mint amikor a kerozint beléjük táplálja a Fidesz. Az, hogy aztán emberek képesek a égetések közben ezekben az emberekben meglátni a helyi vagy főpolgármester jelöltet azért azt a csodát szintén érdemes megérteni. Tehát ne felejts el, hogy, hogy próbálnának engem pénzzel e, valami olyan dologra alkalmassá tenni, amire egyébként alkalmatlan vagyok. De ugye az, hogy e, ha engem pénzelnek, és attól én még nem fogok tudni se focizni, se énekelni, úgy tűnik, hogy a politikai pálya az más. Úgy tűnik, hogy a politikai pálya az olyan, hogyha megcsillantja azt, hogy akár ő is lehetne, akkor 500 ötvenen, ötszázan, en valószínűleg ötvenezren már nem, de képesek abba az illetőbe belelátni azt, amire mi ketten azt mondjuk, hogy de hát az egy hülye. Hát hogy lehet bőgébe állni? De mégis, ezek az emberek, most nem konkrétan Berkire vagy Puzsérre mondtam azt, hogy hülye, hanem, hogy arra, aki... Nyilván. Tehát ez a, ez a tudsz úszni, Nyilván. nem, ha megfizetik, igen. Most úgy tűnik, hogy Berki és Puzsér e, miközben mind a kettejüket más-másokból alkalmatlannak találjuk arra, e, amire jelentkeznek, mégis pregnáns jelenlétük van, és ezt a média nem just for itself, nem önmagáért teszi, hanem hogy van ez iránt közöns, közösség, vagy közönség igény. Hogy, ez, hogy azok az emberek miért látják beléjük, most annak kéne betelefonálni, aki megmagyarázna a Puzsért, vagy a Berkit, vagy a Cséplőt, vagy bárkit. De, ez, ez egy nagyon, de a gondolatmenetét megszakítottam, mert ugye ott tartottunk, hogy emberek meglátnak benne valamit, de hát ugye ezt nem lehet elfelejteni, tehát nem arról van szó, hogy közben senki nem tudja, hogy ők kik, hanem hogy, hogy, hogy számon vannak tartva. Emlékszik még a gondolatmenetére, amit megszakítottam? A, a, a, a végét az a, annyi, hogy a, a, a megfejelve azzal, hogy, hogy ugye a sorsolás után, hogy ki kerül a választási lapon azért előleg a legelső helyre került a, a, a jelenlegi főpolgármester. Nézd, ez már tényleg egy sorsolás, tehát a, tehát abba is abba is belekötni az és, már. És, és, nem nem. Ez kalottosorsolás, sorsolás hogy előre tudják, nem, hogy mit lesznek a számok. Nem. Persze. Nyilván csak hogy... Nekem nem ütten szembe a Berkire vagy a, a Puzsérra szavazni, de, de vannak emberek, akik látnak benne valamit. Most nekik kéne elmagyaráznia, önnek vagy nekem, hogy mi az, amiért ők úgy látják, hogy érdemes velük foglalkozni, ha Fidesz pénzen azon, ha nem Fidesz pénzen azon. Hát ami a kamupártokat illeti, ugye az ott, ott, ott fantasztikus levezetés is volt, és és mégis, mégsem volt reveláció az, hogy ezek a kamupártok e, kihasználva lehetőségeket e, hogyan jöttek létre, nem akarok hasalni, mert ez ügyben is én nagyon tájékozott voltam, aztán, ahogy múlt az idő mindent elfelejtettem, csak emlékszem, hogy voltak ilyen történetek. Az, hogy a Fidesznek e, hogyan áll érdekében, és hogy a Fidesz ezt hogyan csinálja, ott tulajdonképpen egyetlen egy dolog a fontos, vagy érdekes, hogy az mennyire van a legalitás talaján. Meg, hogy mennyire sportszerű. De hát már annyit beszélgettünk a taktikai szabálytalanságról. Tehát, hogy végül is taktikai szabálytalanságe az, hogyha a Fidesz segíti a Berkit. Vagy az, az, az, az ennél több? Hát én azt mondanám, hogy ennél azért több. De ezt a szépérzéke mondja, vagy a jogérzéke? Nem, ez, ez, ez szerintem mind a kettő. <gül> Tehát... A szépérzékért értem, a jogérzékhez kéne most egy jogász, aki meg tud válaszolni. Köszönöm szépen, hogy jött. Viszont hallásra. és 0636771161. A szépérzének Kívánok. Én azért gondolnám azt, hogy a Füdes kdr nek valamilyen érdekeltsége lehet a támogatásunkban a Puzsérnek és a Berkinek, mert látok egy plakát, hogy Budapesten nem cirkusz, ne rájuk, hogy valami hasonló felirattal, és ott ugye a karácsony együtt van a Berkivel meg a Puzsérra, hát ez egy jó PR fogás, tetszik, én ezért, ezért gondolom, hogy valami összefüggés lehet. De hogy ez ok vagy okozat? Hát igen, ez a logikus következtetés, hogy az, az egy lehet véletlen is persze, aki a plakátot kitalálta, mert nyilván nem tudni, hogy tette ki a plakátot, csak... Jó, de ön, ön tudja azt, tehát ön saját maga előtt látja, amint a Puzsér ül valakivel egy presszóban, és ebben megegyezik? Akár azt. Hát most a körülmények teljesen a Lehet, hogy a célok találkoztak, tehát volt egy cél ezen az oldalon, és egy cél a másik oldalon, is találkoztak. Oké, okay, de mi volt a Puzsér célja? Két, két célja, és lehet az egyik az, hogy tényleg komolyan gondolja, a másik az, hogy, hogy ő, ő neki is ez egy marketing uh, fokás a saját imidz, imidzsébe beletartozik az image építéshez. Igen, ez egy nagyon érdekes dolog. Azt gondolja egyébként hosszú távon, hogy az, tehát hogy, a, hogy valakinek az imidzsébe pozitívan épül ez be, vagy egész egyszerűen csak ég, mint egy neoreklám? Nem, hát ugye ez olyan, hogy, hogy, hogy aki vagy olyan szereplő mint ő, vagy hasonló, Ja, az, az a lényeg, hogy minél többet Jó, de az a, egy, az, az, az a celebritás, tehát az nincs komolyan béve. De az a kérdés, az hogy ezek az emberek, akik azért magukat komolyan veszik, a Puzsér így, a Berki úgy, látja-e azt, hogy az, amit most tesz, az hogy fog majd beleégni az ő életrajzába? Én, én nem tudom belátni a Fribe, de szerintem, hogy ezt nem látják. A hát pillanat, ennél, ennél tudatosabb ember mind a kettő. Tehát én ezt nem feltételezném, de feltételezzük fel, hogy annyiban igaza van, hogy, hogy ott akarnak lenni a nyugati téren, a neonfényben, és ők ott, mint egy fabula a reklám, ott vannak egészen október 13-ig. A Fidesznek mi az érdeke? A, a Fidesznek az, hogy a, a, a karácsonyt valamilyen módon egyszintre emeljék velük, vagy? vagy, vagy súlyezték, ez ugye a nézőpont kérdése. Én azt mondom, hogy a karácsonynak valamivel több hogy úgy mondjam, kompetenciája van ez a, ez a pozícióhoz, de viszont így egy szintre lehet vele hozni őt. Hát egy szintre nem, de meg lehet jeleníteni. Mit kap ezért a Puzsér és a Berki? Hát azt a jövőn be fogjuk látni, hogy kapnak-e egyáltalán valamit. Plakátra kerültek ingyen, tehát gondolom én. Ez már egy óriási reklám nekik. Ön el tudja azt képzelni, hogy a saját foglalkozásában önt így bábuként használják föl? Nem tudom, mivel foglalkozik, tehát nem tudom, mit kérdezett. Hát csak a csőbe tudnak húzni akkor. Azt látja hogyha ezáltal lelepleződik a Berki és a Puzér, hogy akkor mit fizetnek érte? Vagy egyrészt biztosak benne, hogy nem lepleződnek le? Vagy az is belefér, hogy lelepleződnek? Szóval neki bele, hogyha le ez bele van kalkulálva, vagy be, be van árulva, volt-e? Oké, tisztában van e, de én most olyasmit kérdezek, amire én nem tud pontosan válaszolni, hogy ezt egyébként meg lehet oldani úgy, hogy közben ne legyen e, jogszabály ellenes. Tehát meg lehet -e maradni a jog peremén úgy, hogy nem tisztességes, de jogszerű. Abba biztos vagyok, hogy igen elítélendő a részükről, hogyha ebbe ők belementek. Én nem tudom őket elítélni. elítélhető a Fidesz, amely ezt igénybe veszi a saját cégjai elérése érdekében? Őket sem tudom elítélni. Nem. nem. Akkor mi a gond? A szép érzéket. Nekem, nekem, nekem az a gondom, nem is a gondom, én megállapítottam valamit, következtettem valamire uh, ugye a, az előző beszélgetésre. Oké, okay. tételezzük fel, hogy ön a Fidesznek egy prominense. Azzal a gondolkodással, amilyen van önnek. Ha ön egyébként része kellene, hogy legyen egy ilyen stávnak, vagy ön megtudná, hogy ez van, valami tenne a pártján, vagy azon szervezeten belül ne is legyen ez a Fidesz, azon a területen, ahol van annak érdekében, hogy ez a konstrukció ne jöhessen létre, vagy hogyha létrejön, nem működhessen? Én tennék, igen. És ha nem sikerülne, akkor egy, elhagyná a, ezt a konglomerátumot? Elég összetett kérdés. Nagyon sok mindentől függ. Hát ha az embernek van hivatás tudata, meg meg az kapcsolódó érzelmei akkor meg, meg, meg büszkesége, akkor persze, hogy elhagynám, igen. Valahogy úgy tűnik, hogy a politika az elmúlt időben másféleképpen működik, miközben az ön logikája közelebb áll hozzá, mint a politikusoké. Valamiért a nép nem olyan elítélő ezügyben, mint amilyen mértékben kritikusok vagyunk ön megén. Azon érdemes elgondolkodni, ha érdemes, hogy a nép miért nem elítélő, de ha rá is jövünk az okára, akkor sem leszünk előrébb, mert a nép olyan marad, mi meg ilyenek maradunk, miközben mi is a néprésze vagyunk. Hát ez nagyon jó megfogalmazta. Ez okoz egy olyan fajta tehetetlenséget, amire egyébként az emberek zöme nem reagál semmit sem, de önmagában az, hogy erről beszélgetünk, már, már a resztségen való kívülállás, ugyanolyan dolog, mint a poloska, ki kell tudni találni az ellenszerét, de még egyszer mondom, ugyanolyan e, a szisztémát illetően se a Berkire, se a se a Puzsire, nem mondtam az, hogy poloska. Ja, ja igen, igen. De én, én együtt -e már én beletörődöttem, hogy... Ez... Én nem törődtem bele, mint hogy ön se törődött bele, mert ha beletörődött volna, akkor nem telefonált volna. A, az, az, az... Annyiban az, az... törődött bele, hogy az... arra... Tehát, hogy... hogy, hogy... Tehát hogy együtt él vele, de él, ha van módja, akkor leveszi a cipőjét, és kiveszi belőle a kavicsot. Hát érzékelje a kavicsot. Köszönöm, szépen a egy hívott. 061 és 06 30 677 Hi! This fan, this REM. Jó reggelt kívánok! Két dolgot szeretnék. Figyelek! Az egyik, egy, egy, én úgy gondolom, a Puzsér úr az én véleményem szerint komolyan gondolja. Lehet, hogy tévede, én véleményem szerint komolyan gondolja. A Berki meg a Fidesz könnyen kifizeti tévé idővel, bármivel, TV2-tön, vagy bármelyiken. Nem tart sem eddig megoldani. Haló? Figyelek, hát erre nem tudok mit mondani. Ön ezt így gondolja. Én meg tudom, a, a a eszem, hogy ön ezt a, így a, gondolja. A, a, a másik, meg az éleményelel még kíváncsi, láttam-e a Humboldt videót? Láttam, persze. Én meg vagyok botránkozva. 8 óra után meghallgathatjuk jó gestern nem stepp a botánát az órában viczerrel, mert én aportás vagyok, de elküldik a kulcsokat, mert visszaadják nekem ez a dolgot. greeting hi the name of this band is REM the reason we're here is greenpeace and we hope you enjoy the show Jó reggelt. Jó reggelt. És a, úgy hogy le kell-e váltani a talvos, nyilván azt mondanám hogy le, de hát a cselekedetével pontosan azt írja el, hogy nem lesz leváltva. Hát nem kell -e leplezni, le van lepleződve. E, ezt nem látja jól, hát attól, mert egy nagyobb közegben valaki azt mondja, hogy ő lesz az akadálya az egésznek, attól még az ő egyéni inspirációja lehet más. Neki nem kell abban a feltételrendszerben gondolkodnia, mint önnek. Ha ezen az alapon gondolkodna mindenki, se változna a világ. Hát jó, fel lehet fogni az egy építés, Nem, vagy, nem, vagy... nem, ez egyáltalán nem. Ezt fel, ez fel lehet fogni. Úgy, mint a legkisebb királyfi, aki azt mondja, hogy szerencsét próbál, és ő lesz az, akinek szerencséje is lesz. Ő meg hát, azt mondja jó. neki, hogy a legkisebb királyfik csak a népmesékben szoktak szerencsét találni, ő pedig azt mondja önnek, hogy bekaphatja. Hát, hát jó, de oké, okay, okay, csak akkor mondjuk akkor legalább annyit megtehetett volna, hogy az előválasztáson részt vesz és akkor azt mondom, hogy oké, okay, rendben van a dolog, és az rendben is lett volna, de így... Jó, erre azt tudom önnek mondani, hogy reggel azon gondolkodtam, hogy amikor én felvetettem azt, hogy én leülnék ezzel a három emberrel, nem vitázni, hanem beszélgetni, hogy akkor én hogyan fogom majd félretenni azt, amit a Puzsér rólam ért, és amit ugye számunk kértem a karácsonyon, hogy képes volt egyébként ő azt nem leverni a puzéron, és akkor rájöttem arra, hogy azért tudnám ezt megtenni, mert... ez uh, is. Nem, igen, jól beszél a szakmám, csak ugye korábban arra emlékeztettek engem, vagy szoktak emlékeztetni, hogy korábban is volt szakmám, de az ilyenfajta öntudatom, önérzetem mégse tette lehetővé, tehát Fidesz kollaboránsá váltam. Uh, és ezen hosszan gondolkodtam, és miközben tudom, hogy nem váltam Fidesz kollaboránsá, az kétségtelen, hogy egy sor dologban képes vagyok olyasmire, amire korábban nem, ami az életkorommal és a tapasztalataimmal vannak összefüggésben, márpedig, hogyha ilyen alapon az ember meg lesz ítélve, akkor egy bizonyos kor után, hogyha vannak élettapasztalatai, akkor mindenki Fidesz kollaboránsá válik. A mérték az ugye... Ez, ez, ez abszolút, ez igaz. Ez igaz. A mérték az fontos, le, le, lehet egy picit más, vagy de hasonló. A második kerületben valami, az önkormányzat valami prospektust vagy újságot megjelentett, és azt nem lett volna szabad a választásokra való tekintettel, vagy valami ilyesmi hír volt. Igen. És hát most Csepelen ott, Tó, tehát olyan színes prospektusokat dobálnak be a le levélládába, hogy csak na, ez az egyik. A másik meg, hogy valaki írta, hogy állítólag 70 milliót költöttek ilyen táblákra, hogy mi történt Csepelem, mi lesz, vagy mi van most. E, tehát eszmetlen sok tábla Most az ellenzékből én egy papír papírfeccnit nem tudok, hogy kicsoda, micsoda kicsoda kiindul, semmi. semmi. De egy hát egy nézze, ez, a, hér... ez a pénztelensége van egy közt között összefüggésben. Jó, de ez egy abnormális világ. Akkor hát... Nem tudok, Figyelj, Csepele ez, egy, nem ez egy teljesen abnormális világ, az a média konglomerátum, amire Orbán Viktor azt mondta most Olaszországban, hogy most már elmozdultunk a baloldali média túlsújtól, amely ugye nem kismértében ennek a kesmának köszönhető, ez maga az agyrém. De mi magyarok, függetle attól, hogy kire szavazunk, mert hogy ez egyébként nem politikai kérdés, tudomásul vettük, hogy van ez a kesma, és ma már nem is beszélünk róla, mert Legfeljebb azt mondjuk, hogy nem veszük igénybe ezeknek a lapoknak, vagy tudom is én rádióknak, tévéknek, vagy nem tudom, mi van benne még. A Jó, azt mondhatjuk, de, az, de, de azért ez az nem így van, mert ez úgy bekúszik az emberekhez. Persze, persze, persze, persze, Hogy azért ennek megvan a miértje. Az a Filipov, aki most itt a saját munkája miatt nem szólalhat meg, múltkor elmesélte nekem, hogy számtalan dologban a nyugat-európai kultúra mennyiben önmagában gátja annak, ami nálunk, mint gaz, tenyészik. Hát nem hiába vannak. Arrébb egy picit, vagy előrébb. Igen, csak ugye az a kérdés, hogy utol akarjuk-e őket érni, nem akarjuk utolérni őket, akarunk-e az Alföldön sielni, mert ugye természeti adottságokat nem tudunk átvenni. Szóval ezek, ezek roppant bonyolult dolgok, amelyeket néha az ember nagyon klasszul megél, de nagyon nehéz róla például beszélni. Tehát amikor én a Navracsicsal arról beszélgettem, hogy közben nekik meg kéne érteniük a nyugat-európaiaknak az, hogy mi később csatlakoztunk, hogy nekünk más a viszonyulásunk a fasizmushoz, más a viszonyulásunk egy csomó dologhoz abból adódóan, ahogy az élet alakult, és ugyanezt Nyugat-Európában meg nem látják. Tehát, hogy ezeknek a mentalitásoknak a közelítése... Hát, hát jó, és mi, és mi kit értünk meg, vagy mit értünk meg, mi se értünk meg más. De, de nagyon fontos kérdés az, hogy van-e igény a megértésre. Tehát az, hogy az ember egyébként utoléri a másikat, vagy sem, de hogy a különbséget meg tudja fogalmazni, hogy mi az, és azon is elgondolkodik, hogy ő azt egyébként ne akarja szüntetni, vagy sem, útját vagy gátját állja a gyerekeinek a külföldre utazásával, ahol zömében elvesztjük őket, vagy elvesztik őket, és nem térnek vissza. Ez egy fontos kérdés. Tehát az, amiről beszélgettünk, annak számtalan vonzata van, és nem tud olyasmit mondani, ami hülyeség lenne. Jó, hát köszönöm. Nagyon szívesen. Nem tudom, ha lesznek ilyenkor hajnalok-hajnalán patogatott kukoricát. 061 0999 és 06 Um, a, a két jelöltel kapcsolatban ez így a... Még egyszer, egyszer el, mivel kapcsolatban? És Mivel kapcsolatban? A Berkivel és a Puzsérvel kapcsolatban szeretnék mondani valamit, Tehát én e, azt a két embert nagyon elkülínteném. Azért, mert a Puzsérnek a korábbi munkássága az égébe hasonló kritikák megfogalmazásával telt. Legalábbis én, amit így olvastam tőle, megnéztem a, a Youtube-on azok, az a körülbelül... E, ugyanezt a kritikát fogalmazták meg, amit, amit uh, most is mond. Tehát én nem hiszem, hogy ő a Fidesz által állított jelölt, nem fér ebbe bele. Jó, de az, hogy Ez valaki kritikát mond, és egyben a kritikájának az élére úgy ül, hogy ő fogja azokat megváltoztatni, azért az más. Tehát ott Szerintem van például... ezt pontosan tudja, hogy őt nem fogják megválasztani, és azt gondolom, hogy az, ahogy ezt többször el is mondta, az a célja ezzel, hogy lehetőséget adjon rá, hogy se a Fidesz se az MSZP vagy DK vagy nem szerint kiált a vezetett koalíció ne, legyen a, ne csak a kettő legyen az étlapon, és harmadik is. Jó, de hogyha Én ő is tudja, hogy nem nyer, akkor, akkor hát, ahogy ezt mondják, többet minoritásként miért értelme van az étlapon lenni? Azért, mert mondom, ez egy lehetőséget ad arra, hogy nem csak kettőből lehet választani. Hát van két ja, olyan, ebben igaza két, van, a... de pontosan erre mondja azt a népnek az a része, akik eddig betelefonált, hogy ezzel lehetővé teszi azt, hogy az egyik vagy a másik úgy raboljon a másiktól szavazókat, hogy végül is ő ezáltal kerül az első helyre. Én aláírtam a Púzsérnak, tehát azért mondom, hogy hallanak egy olyan hangot azok az emberek, akik azt gondolják, hogy ezzel szavazatrablás, meg ez meg az történik, hogy soha, soha semmilyen körülmények között nem szavaznék, a DK, a, az MSZP, meg a nem tudom én alkotott koalícióra, uh, talán egy, egy fasista diktátor ellen esetleg. <gül> a <tarlós>, a... <gül> esetén nem biztos, hogy lesz változtás. Talán, mint, mint. Igen, van, a mesaj, Ó, futva a menekülünk, ha lesznek, lesznek még olyan határok, amelyeken át lehet menni, igen. Uh, nem túl vicceséken, Záll... hogy mit röhögök én itt. Tehát azon gondolkozom, hogy, hogy mi, mi, mit kellett volna tenni ahhoz a, a, a tarlósnek, hogy inkább helyette úgy gondolom, hogy a jobb alternatíva a karácsony gyermeke. Mert azért visszagondolva a DEMSZKI éjjelre, amikor 16 év volt megvalósítani egy tengészpározót az országnak, és nulla darab, az elmúlt 30 évben nulla darab, egy, egy darab P-PlusZ-el épült, és meg tudtunk valósítani, hogyha most igen, építészeti szempontból nézzük a dolgokat, hogy ezzel a 30 év alatt mit tudtunk megvalósítani azért, hogy Budapest élhető legyen, akkor az eredményünk, hát mondjuk egy, egy nagyon rövid papírlapon össze. Én ezt értem, de akkor visszamehetünk a Demskire, tehát azért a Demski, tehát de, teh teh teh én azt gondolom, különös tekintettel arra, hogy én mennyit utaztam nyáron, én nekem ez a fővárosom, de attól még nem vagyok vak akkor, amikor külföldön járok hogy mindazt, ami ott van, itt miért nem lehetett létrehozni, és itt most nem a mentalitásról beszélek, hanem konkrét dolgokról, erről fogalmam sincs. De ha belegondol abba, hogy én a magam részéről inkább pártolom a karácsait, mint a tarlost, ugyanakkor ami a zuglói együttműködést, és az abban elkönyvelhető sikereket illeti, abban azért itt most jobb, hogyha nem kezdek el hosszan beszélni, akkor itt valójában nagyon sok szempontból van arról szó, hogy az ember mit lát bele a karácsonyba, mit lát bele a tarlósba, kit lát a városhoz közelebb állónak. Talán Somogyi Zoltán mondta neki, tulajdonítják azt a mondatot, hogy alkalmasabb a tarlós, a karácsony pedig jobban illik a városhoz. Számos oka van az, hogy annak, hogy én Samogyi Zoltántól miért nem vagyok elragadtatva, de ha ezt a mondatot ő mondta, akkor ez egy nagyon jó mondat volt. Tehát az, hogy valaki alkalmasabbnak tűnik, a másik pedig jobban illik a városhoz, ez egy olyan dihotómia, amit ésszel nem lehet feltörni. Egyfelől, másfelől viszont annak a leszűkítése, hogy csak és, ez a két, csak és ez a két jelölt van. És nincs Ebben és önnek az teljesen az, igaza, az, igaza az, van. Abszolút. Bocsánat. Így aztán a Puzsérnak a jelentősége tényleg megemelkedhetne, hogyha egyébként az ember, a Puzsér... Én, tehát, tehát hogy mondjam, én a, a Puzsérban időnként megláttam ugyanúgy, mint műsorkészítőben azt, amiért ön aláírt, aztán mindig történt valami, amiért úgy gondoltam, hogy, hogy mégsem. Nem azt mondom, hogy alkalmas lenne ő, és továbbra is azt gondolom, hogy nem ő lesz az, aki ezt az egészet uh, meg fogja valósítani. De az biztos, hogy annak a fontosságát, hogy van egy jel, egy olyan jel, hogy ez lehet másképp, egy olyan jel, hogy van egyetlen egy egyetlen egy program ebben a városban, ami nem teljesen terjed ki a szegénységkezelését a egy területre, de én elolvastam azt, a Budapest programot, és nem tudok vele jobban egyet jelteni. És én szerintem nem nagyon van Budapestnek más kérdése most, mint az, hogy mondjuk 30 év múlva, 30 év múlva, mint nem olyan hosszú idő, most így 50 valahány évesen nyugodtan elmagyarázhatod, nem olyan hosszú idő. Tehát 30 év múlva lesz-e itt élet. Mert ha ebben a formájában marad ez a festés, ez a, pek, a fekete izé, amit itt, ami itt van, akkor ez nem lesz egy élhető hely, ez egy, ez egy, ez egy góvisivatag lesz, ahol emberek laknak ilyen légkondicionált kis ólacskákban. Már elnézést a szóért, mert a toronyházakat nem tudom másra tartani. Tehát az, ez, ez az egyetlen egy fontos kérdés. És másnak semmilyen programja nincs. Semmilyen. Kálmán Olga is azt találta mondani, hogy ja, ha kell program, akkor majd lesz. Tehát ilyen mentalitású emberek kiállnak mi a francra előválasztásra, és akkor utána azon tanakodunk, hogy ez jól van, vagy nem jól van, hogy ezek, köz ezek közül választottunk ez alkalmas előttet. Nem fogok olyasmit mondani, nem igaz, így aztán nem mondhatom azt, hogy én olvastam volna a Puzsér programját. Az, amit én róla, vele kapcsolatban olvastam és tapasztaltam, abban én azt láttam, hogy azok a meglátások, amelyek egyébként az élet más területén is voltak, ahhoz ő aztán olyan utakat talált, amiben én nem tudtam őt támogatni. Azt, amit lát, Aval nagyon sokszor nem vitatkoztam, tehát az, hogy valaki hamisan énekel, azt én is így láttam, de hogy az hogyan szüntethető meg, vagy annak a helyére hogyan kerüljön más. Ő lehet, hogy többet tud, mert olvasta a programot. Nem. Abból adódóan, amit én tapasztaltam, abból nem adódott az, hogy a puzzle lenne a megoldás. Az, amiről ön beszél, hogy lehetett volna egy harmadik hasonló eséllyel, mint a, a karácsony és a tarlós, ebben önnek igaza van, de nem is született meg. Tehát én legutóbb valakivel beszélgettem egy fradi szempontjából meghatározó emberrel, és mondtam neki, hogy hát lehetne benne egy kicsit kevesebb külföldi játékos, amire azt mondta az illető, hogy neked ebben teljesen igazad van, de amikor kevesebb volt, akkor nem tudom, három vagy négy ra kikaptunk a felcsúttól. Tehát ezek a, ezek a konfigurációk maradnak meg, és az, hogy megszülessen egy, egy másik megoldás az meg ott van bennünk, mint igény, de az igényhez nem találjuk azt, ami ezt megtestesíti. Nagyon értem, amit elmondott, és csak annyit tennék hozzá, hogy ennek ellenére már ellen, van az a pont, hogy együtt vagy több ezek szerint 600%-nél tudom én mennyire mérik szavazónak az életében, amikor úgy gondolják, hogy amit ő mondott a, a Puzsérról, azt el tudom fogadni, hiszen nem ismerem, tehát biztosan jobban ismerik személyesen, akár ugyan, lehet, hogy a karácsonynak, meg a tarlónak is voltak ugyanolyan úgy, a Az egy, egy érdekes dolog, hogy vajon ad... a karácsony és a Puzsér miért nem tudott két olyan folyó lenni, aminek van közös torkolata. Erre nem tudok válaszolni. Elvileg ez nem volt kizárt, és mégse. Tehát, ugye, az, az, az volt a folyamat egyik vagy másik. Az, hogy mindkettő az nem született meg, de hát az ugye szörös összefüggésben van azzal, amit ön is mond, és a Puzsér mondta, ugye, hogy ő így nem fog össze senkivel se, függetlenül attól, hogy azok a pártok, amelyeknek elfogadta volna a támogatását, arra azért ön is nehezen tud mit mondani, hiszen ő így a Jobbikkal van, együttműködött, van, és ott ön, van, tökölö, ott ön magát. Igen, pontosan, mert a Jobbikot ő úgy képzelt el, mintha már konzervatív pártalna, hol Hát látják, ahogy... de akkor meg itt, itt az ön egész konstrukciója léket kapott. Én csak azt mondtam, hogy ez egy jel, hogy lesz egy harmadik, vagy kell, hogy Nem, nem nem. Lehet, nem, nem, nem, nem. Azt mondta, hogy soha sohasem szavazna, de ha egy de De nem járok el De értem, de nem a karácsonyról beszélt, azt mondta, hogy ezekre a pártokra nem szavazna már, pedig Puzsér esetében automatikusan szavazott volna a jobbikra. Így van, nagyon sokat segített a döntésemben, hogy aláírtam, hogy ezek végül kiálltak mögüle, és átmentek a karácsonyi Igen, csak ne felejts el, hogy a nem, úgy a... ment, nem úgy vonultak ki mögül hogy ö, ott egyébként olyan szakítás történt volna, ami alapján itt most ez egy kimosott ruha lenne, amiből kimosták a foltot. Én ez én a folt van. benne van. Ebben nem, nem, nem tudok. Hát erre mondtam egyebek közt az, hogy nem lehet a NER-rel nem együtt élni, ha másféleképpen akkor így, miközben e, akkor most azt is elkezdhetnénk, és soha nem lenne vége, hogy vajon a Jobbik a NER része, a Jobbik az egyébként a Fidesznek egy nyúlványa-e, mert mindenben hajlandók vagyunk olyasmit belelátni, Ugye az egész, amiről beszélünk, nem szól másról, és azért pozitív az egész, mint hogy keressük a megoldást. Egyébként, aki igen. nagyon keresi a megoldást, köszönöm, hogy hívott, az előbb-utó megtalálja. Tehát nincs kétségem a felől. Hogy annál is van jobb megoldás? Igen. Nagyon rövid ideig élünk ahhoz, hogy... De talán lesz egy szerencsésebb generáció. Nem, itt hogyha én például azért mégiscsak szerencsésebb generációnak látom magamat, mint a szüleimét. 061 0999 és 0630 677 Hi! Jó reggat! Jó reggelt kívánok! Az előző úr, a reflektálnék először, amikor azt mondta, hogy, hogy mennyire fejlődött ez a Budapest kialkalmasabb, azt sose felejtsük el, hogy 2004-ben lettünk uniós tagok, és azóta járnak komolyabb pénzek Magyarországra, és Budapest Sose volt, mindig is fejlődte volt, mint az átlagos régió, és neki nem járt extra pénz, és... Tehát csak hazai fejlesztésből tudtak itthon fejleszteni, az pedig a, mindig a kormányokon múlt, hogy mennyi jutott Budapestre, és azt is úgy gondolom, hogy Budapesten uh, több pénzt költöttünk el sportra és látványelmekre, mint ami, ami, amit mi vágyunk, tehát hogy rendes kórházaink legyenek, egészségügyi ellátásunk és rendes oktatás megfelelő körülmények. Tehát itt a prioritások az elmúlt időszakban tényleg látványosan fejlődött Budapest, szebb lett. De azok a dolgok meg nem készültek el, ami a mi életünket teszi jobbá, meg, meg hosszabbá és tartalmasabbá. Ez lett volna az, amit az úr mondott. A másik pedig, hogy a, most olvastam reggel, hogy a, a, a, a bácskai úrnak a kerületében a saját tanácsadója indul függetlenként. Első tudom képzelni, hogy mi lenne egy országgyűlési választásokon, hogyha tényleg lenne esélye az ellenzéknek, hogy akkor, akkor milyen elemeket és módszereket vetne be a Fidesz, hogy ez ne így történjen. Egyszerűen megdöbbentő. Én azt kérdezem, hogy miközben a szép érzék és zavarja. Uh, való... Nem csak azt. Őszintén szóval. Nézze, én lényegét tekintve nem látok különbséget ebben és a Fidesz irányú működésében ami sem másról nem szól, mint a hatalom megtartásában. Abszolút. Tehát arra van maximalizálva az összes intézkedése az. Tehát hogy, De ebben konzekvens, ő... tehát ebben nem viselkedik a, a, ez, másféleképpen ez, ez az önkormányzati választásoknál. 20-20 éve ez történik. És a, a legritesebb, amikor, amikor a, a, a, a Kesma, azt hason, hogy az ellenzéknek egyetlen célja van, hogy megszerezze a hatalmat. Hát a politikára erről szól. Me meg kell tudni válaszolni azt, hogy ez neki miért sikerül. Mert egyszerűen professzionális ebbe. ez te, csak tényleg azt mondani, hogy, hogy felépítette a, a nulláról, a megszerezte a megfelelő pénzügyi erőt, megszerezte a, a, a média fölényt. Gyakorlatilag ők egy professzionális politikusok, hát ő, hogyha most belegondol én nem is tudom, Orbán Viktornak volt-e más munkahelye a parlamenten kívül, és a többieknek Tehát abból még ő nem ő... következik a professzionalitás hát az, az a, a, a, attól, attól még a papírizűség jöhetne létre. Itt az a kérdés, hogy az a professzionalitás, amivel ők rendelkeznek, az miért tud ilyen hatékony lenni? Hol van az a réteg, amelyik nem e, erre a professzionalitásra vágyik, hanem adott esetben e, a tapasztalataira hagyatkozik, és most szánt, szándékosan mondtam, hogy a tapasztalataira hagyatkozik, és nem, hogy ez igazságérzetére, mert ez két különböző dolog. Erre nem fogok tudni önnek jól válaszolni, ha pedig ön tud, akkor azt mondja, hogy legközelebb kell elmondani, meg közben 8 óra lett, és megígértem a 8 órás híretnek, hogy ma pontos lesz. kicsőnk. Na, még egyszer. Nem akarok a hangjelzés után semmit se vondani. Megint kicsünk. Lehet? Valakit felhívtam, aki nem a hón volt. Bocsánatot kérek. Még egyszer felhívtam. Rossz számot hívok. Most, egy, most azt a számot hívom, amit kéne. De az elmúlt időben én rossz számot hívtam. És kétszer föl is vették. Jó reggelt lehet. Kétszer is felhívtam valakit, aki nem te vagy, de minden kétszer rossz számot hívtam, és pont az illető egy tessék, és minden kétszer mondtam neki, hogy elnézést, de szerintem azt hittem, hogy valami telefon betyárral van dolga. Te annak idején voltál telefon betyár, amikor gyerek voltál? Én soha nem voltam telefon betyár. De azt hittem, telefon... hogy ezt fogod hogy sose volt egy gyerek? De, voltam, de nem volt telefonunk, de a lehet mondanak hogy betyárkodtam mondtam. Kicsit megemelem a hangodat. Az utcán vagy már? De... Most így egy picit jobb? Egy fokkal. Egy fokkal. E, Menjünk kicsit vissza a múltba. Amikor megszületett az a megállapodás augusztusban, e, amikor téged abból kihagytak, akkor neked volt-e, és ha igen, akkor milyen vitád volt az anyapártoddal? Az akkori anyapártoddal? E, maga a megállapodás júli végén született meg, én abban már nem vettem részt, mert június közepén közölték, hogy nincs helyem annál az asztalnál, ahol ez a megalapodás megszületik majd, akkor az anyapártommal meg most is teljesen normális a viszonyom. Tehát, hogy mondjam, ez egy olyan dolog, hogy az emberek tudomásul kell venni azt, hogyha bezárnak előtte ajtókat, nem haraggal távoztam, ahogy el is mondtam, mai napig szinte minden nap beszélgetek valakivel az anyapártomból. Mindenféle dologról, politikáról, bármiről, magándolgokról. Ha azt kérdezem tőled, akkor azért valaki tömegkérdez, miért telefonál. Elnézést, mit tehettek önért? Ha, -hó. Én itt vagyok. Az értem valaki telefonál, de amikor izé, akkor meg izé. Akkor, jó. A dolgnak az a lényege, hogy ez azt jelenti, hogy te addigra olyan bölcs lettél, hogy tudomásul vetted azt, amit emberek egyébként ebben a formában ilyen lakonikusan nem szoktak tudomásul venni? Hát, ez nem bölcsesség kérdése, ez egy helyzet, olyan helyzet, amit el kell tudni fogadni. Tehát szomorú voltam miatta, hiszen én nekem nem állt akkor szándékomban, elmenni ebből a közösségből, de azt áruld, el, akarja... azt áruld el nekem, hogy ebben volt te olyan elem a fialai szöveggel élve, hogy a te vállalásod vagy nem vállalásod? Vagy ez egy politikai racionalitás volt, amelyben... politikai racionalitás, ez egy tiszta politikai racionalitás, ami arról szólt, hogy ö, én úgy érzem egyébként, hogy a kerületért tudok még tenni, a kerületben még tudok politizálni, és hogyha nem tudok politizálni ott, ahol, ö, ahol egyik politizáltam, mert nem akarják, akkor arrépp lépek, és csinálom a magam útját. Ez olyan, mint hogyha valaki egy rádiónál dolgozik, de nem engedik a mikrofonhoz, tehát akkor ott hagyja és keres, máshogy csinálja a saját rádiót. Jól beszélsz, miközben annak a lehetetlenségéről én hosszabban tudnék beszélni, neked ez sikerült. Azt kérdezem tőled, hogy amikor augusztus végén megkeresett, Téged, ugyanez a konglomerátum azzal, hogy azzal a jelleggel, amivel te fenntartottad magadat immáron az MSZP-n kívüli jelöltként túl sokat vinnél el a közös jelöltől, akkor azt minek lehetett tekinteni? a múltat figyelembe véve. A MSZP arra kéri Humval Györgyőt, hogy ne induljon el független polgármester jelökként a 7. keletben, hanem támogassa Níder Müller Pétert, az ellenzék közös választottját, cserébe kapni egy független képviselő jelölti pozíciót, feltéve, ha a csapatának tagjait is visszalépteti. Erről Zsot, a szocialista Budapesti elnöke beszélt az Inforádiónak. Na de könyörgöm, akkor itt valaki nagyon hülyebb a történetben, mert Júniusban, amikor... Bárj, ez egy augusztusi moment... történet, ez augusztus vége. Ez, igen, egy augusztusi, de hát azért ez nem a váratlan dolog volt ezeknek a szereplőknek. Amikor júniusban azt mondta a Momentum a tárgyalatszolnál, hogy én még képviselősebb lehetek egy körzetben körzetben, és megcsinálom a, a saját elképzelésemet, akkor augusztus végén, miközben pontosan tudták júniusban, hogy ez fog bekövetkezni minden szerepőt adta, hogy abban az esetben, hogyha engem nem engednek képviselőként indulni, akkor, Ön akkor önállósítom magam. Látták az 5000 aláírás, fizikailag látták, mert megmutattam minden szereplőnek, nem érdekeltek. Egy kicsit furcsa egyébként az, hogy augusztusban, amikor már 10 emberrel dolgozott, Tehát itt, itt már nem Hunvalgyőrről szólt a történet, hanem egy lokálpatriót a közösségről, ahol 10 ember elkezdett dolgozni augusztus elejétől. Hát milyen önző dolog lenne az, hogyha én azt mondom, fiúk, Adjuk abba az egészet, én megkaptam most a csontot, és akkor minden rendben van. Az lenne az igazi hiteltelenség. De mire jöhettek rá augusztus végén, amit korábban nem tudtak? Tehát olyan voltál, mint a Woody Ellen Anyhold című filmjében, amikor azt mondja a, Diana Keaton, a Woody Vudi nek hogy van egy pók a fürdőszobába, mire bemegy a, Diana, mire bemegy a Woody Ellen és azt mondja, hogy elnézést, ez túl nagy. <gül> igen. Hát valami hasonló, igen. Beleértve, hogy ez az ajánlat úgy érkezett, hogy a Momentumnak kellett volna visszaléptetni egy képviselőjelöltjét, annak a Momentumnak, amely semmilyen vonatkozásban nem akart veled együttműködni, tehát némileg megkönnyítetted Molnár Zsolt életét azzal, hogy te ebben nem mentél bele, mert hogy egyébként ezt Molnár Zsolt hogyan tudta volna kiszaszerolni a Momentummal, hát az egy fejtörő. Ez egy nagy fejtörő. Igazából nem derült ki abból a levélből, hogy mi gondolták, hogy induljak. Abban a pillanatban, amikor ez a javaslat tört, akkor én már a Erzsibetvárosi tízes es törzete intultam, ahol történetesen a közös előtt, egy momentumos előtt volt. Én ezt értem, tudom... de azt azt el nekem, Gyuri, hogy az mégis hogyan van, hogy miközben te ideális viszonyról beszélsz, mégis érkezik olyan ajánlat, amely ennek némileg cáfolatta. Hát azt én nem tudom. Tehát én magát az ajánlaton csodálkoztam el, hiszen gyakorlatilag azt két hónappal, vagy három hónappal később, amit júniusban nem akartak elfogadni. De a levél aláírói között nem volt momentum Tehát az csak a DK meg a mennyiség található. Azért mondom, hogy megoldottad a Molnár Zsolt gondját. Igen, igen, igen. Azért mondom, nem tudom egyébként, hogy mit szólt volna a harmadik fél, mert egyébként júniusban azt mondta a tárgyaló hogy amennyiben és ha Uval képviselőként indulhat, akkor Momentum kiszáll a megállapodásból, és indulja az MSZT, megadja a tájgyizt. Jó, de hát a akkor téged. ezt a helyzetet te megoldottad. Akinek a Gyuri feltűnő, azoknak azt mondom, hogy ez egy 2008-as ismeretség, vagy 2007-es a amikor a Kejfej Jancsi szerződésileg is együttműködött a hetedik kerületi önkormányzattal, tehát fel lehet rajta akadni, de e, itt most nem sokorkomaság van. Visszatérve magára a beszélgetésre és a te helyzetedre, biztos tudnom kéne, de bevallom a tájékozatlanságomat. Ma Erzsébetvárosban 2019. szeptember 24-én, kedden 13 óra után, vagy 13 percen 8 óra után hány polgármester jelölt van? Négy. Négy. Tehát van, a van, a, van a vattamány, van, van a, van a civileknek egy, ér... vagy te, és ki a negyedik? A Niedermüller úr. Nem. A Niedermüller, a vattamány, te és a civil. igen igen igen A igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen a igen igen igen igen Hát valójában ebből senkit nem szabad kihagyni. Hát, Min múlik, szartam, hogy ez a vita létrejön-e vagy sem? A szereplőkön. Ugye ketten azt mondtuk, hogy szeretnénk vitázni, mert van a fejünkben valami városról, hogy mit szeretnénk csinálni, megválasztásunk esetén. Ez a Moldován is e -e te? Igen, és az ellenzéki jelölt, ez azt mondta velünk nem hajlandó vitázni. A, a Fidesz jelöltje, Vassamány úr pedig nem a kérdésben, még. Ez azért érdekes, mert amikor egy polgármester jelölt volt a múltban, akkor mindig jöttek vitázni. Hát ez a demokrácia lényeges, egy nagy csikus Gyurcsány Ferencet ítézek a múlt hétről, aki azt mondta, hogy e, a, csak a gyávák és a diktátorok menekülnek a vitától. Hát most én is megkérdeztem itt, itt helyben, hogy hogy is van ez, mert azt gondolom, hogy amit, amit ö, ö, a fővárosban is meg kell tenni, azt helyben is meg kell tenni. Halló? Én csak hallgatlak téged, van, az ember nem ja, beszél. Azt ja, írtad, hogy a múlt héten mind Moldová László, mind Honva a György jelezte, szívesen részt vennék egy polgármester jelölti vitán, akár hármasban, akár név... négyesben, hogy a szavazók eldönthessék, kit szeretnének támogatni. Tegnap azonban kiderült, hogy a legeurópaibb jelölt csak akkor látja értelmét egy ilyen vitának, ha azon vattamány Zsolt is részt vesz. Ki a legeurópaibb jelölt? Hát, úgy gondolom, hogy az ellenzékért fakadás. Szakogás... Mármint, hogy, hogy Níger Müller Péter. Igen, igen, igen, igen, igen, igen, Nem reklámozom a neveket, tehát nem próbálok Ez még nem reklám. Erről tegnap nem beszéltem bele, a jövő héten ez még sorra kerülhet. De uh, én azt problémának, hogy a vita helyett el kell közöveleménykutatós itt erőltetni az ellenzékjelöltje. Miközben egy elég álságos levél alapján, hogy megkeresték Erzsébet városjaként, hivatalosan, mivel jelölt vagyok, megvásároltam a, a névjegyzéket. És mi meglepő, a 19 aláírónak majdnem a fele nem is Erzsébet városban Azt, lakos, o, azt, o, azt olvastam tőle. De hát az milyen, milyen, mennyire hiteles egy ilyen levél, hogy megkerestek városiak miközben a 19 aláíró majdnem fele. Nem, is nem én, is én az egészet nem értem, én tegnap erről vele hosszan beszéltem, ezt itt most nem fogom tudni felidézni, és ez nem az a rádióműsor, amelyben két perces részlet hangzik el az előző napról, mert az csak széttöri a mi beszélgetését. Ugyanakkor írod azt, Ugye neked van egy blog sorozatod, hogy, hogy valamilyen felméréssel, amiről te se tudod, hogy micsoda, már a Niedermüller Péter Facebook bejegyzése előtt találkoztál. Az micsoda? Azt senki nem tudja, a kerületi civil csoportok egymás között ö, jelenték, hogy ö, valaki közölmény kutat a területen három kérdése, vagy négy kérdéssel. Főpolgármester, polgármester, kire szabadna ez lenne, az lenne, stb. Tehát, ö, tehát már a bejelentés megelőzően két nappal már kutatnak. Hát ilyenkor, de azt áruld el nekem, hogy ezen, kör külön. ezen körülmények mellett uh, kevés az idő, de szerintem ez pillanatok alatt megoldható, különös tekintettel arra, hogy már van tapasztalat. Az teljesen lehetetlen, Hát ugye az előválasztás ugye nem erre van kitalálva, de egy ilyen jellegű előválasztás is ki lehet találni, tehát ahol, ahol nem annyira baráti uh, elemek vannak benne, de ebben lehet, hogy tévedek. De ez elkésett, Itt mindent arra építünk, hogy a polgármesteri jelölt uh, lépjen vissza. És mi van a többi jelöltel? Tehát itt tíz ember dolgozik a lokálpatriuták színeiben, akik, uh, akik, uh, akik mi csinálnák egy olyan szituációban, azt mondanám neki, hogy sziasztok fiúk, ennyi volt. És ők, ők mennek tovább? Hát nincs húzónév. Hát ha megfigyeljük a Fidesz kampányát a kerületben, gyakorlatilag a polgármesterük húzza őket. És ha megfigyeljük az ellenzék kampányát, az ellenzék, az ellenzék összefogás egy mondatot nem mond arról, hogy milyen rossz volt a Fidesz Erzsébet városban. Milyen, Jó, uh, ha, már, a... ha már itt tartunk, akkor... Ugye te mindenki te mindenki arról mindenki mindenki beszélsz, mindenki. hogy neked nincs kampánystábod, erre még később kitérünk. Ez a tíz ember, ők valójában életüket és vérüket a szóátvit értelmében miért adják neked? Tehát nekik mind, ők mind nyugdíjasok, vagy mind milliomosok, nekik nincsen szükségük, vagy nem, nem kell napi munkát végezniük, vagy, vagy, vagy mi az ő státuszok? Nem, nem, nem, nem, ők dolgoznak, ők napi, naponta dolgoznak, munka után csinálják azt, amit a kampányban kell csinálni, végén és ők, leültünk, megbeszéltük, néhányukat jól ismerem, néhányukat kevésbé, most alakul ki az a csapat, amelyik összeforhát, 5 héttel ezelőtt, vagy 6 héttel ezelőtt még ők sem ismerték egymást. Tehát ez egy teljesen... Itt valójában le... a te neved a húzónév, és akkor ők meg azt mondják, hogy segítjük a Humboldot. Igen, és mindegyiknek megvan a saját területen az elképzelése az ő dolgokban okay. a, a... Jó, én azt kérdezem tőled, hogy miközben tegnap nem nagyon sikerült zöldágra vergődnöm, te érted, vagy van arra valamilyen mód, hogy az ember megegyezzen abban, hogy milyen közvélemény kutató, hogyan, milyen kérdésekkel, mert ebben azért a legjobb fogalmazással élve is van némi, vagy nem is kevés naivitás. Belejött, vagy állítok neked erre, tegnap délig kellett volna, hogy válaszoljál. Um... Nagyon nehéz kérdése, hiszen ma Magyarországon nem lehet egy olyan közvéleménykutató kutató találni, ami megközelítőleg eltalálná az ellenzék számait. Hát erre tény, tények vannak, hiszen sem az EP választás, sem pedig a tavalyi országgyősi választás az ellenzék tekintetében egyetlen kutató sem talált el, orbitálisan mellélő. Tehát font minden másképp történt, mint hogy me ők kutatták. És én ezek után melyikre mondjam azt, hogy na, te most jól fogod végezni. Akkor az azt kérdezem tőled, hogy miközben neked nem kell Niedermüller fejével gondolkodnod, miközben az én pszichiáterem mindig arra akart rávenni, hogy én mindenkinek a fejével tudja gondolkodni, mi lehetett a Facebook bejegyzésének a hátterében. Hogy közben mi kutatózik Hát ezt, ezt ő, ő, ő tudja a legjobb választ adni De te, amikor ére, meg... olvastad, mire gondolta? Hát azt, hogy elkenjük a dolgot, és akkor uh, megpróbáljuk... De itt valójában adni. arról van szó, hogy a Humboldt változatlanul túl nagypók? Hát nem tudok másra gondolni. Tehát ha megnézzük a mostani történéseket, uh, senki másra nem küzdek, csak velem és a csapatommal. Most ebből két következtetés volható le. Vagy annyira jók vagyunk, és félnek tőlünk, vagy pedig ö, nagyon zavarja őket azt, hogy miért tudjuk kínőni magunkat. Hát, hát miért nem a Fidesz-szel foglalkoznak? Hát, hát a Fidesz kell legyődni. Te azért nem válaszoltál, mert nem akartál válaszolni, de később válaszolsz, vagy azt lehet tudni, hogy te ebbe a közvéleménykutatós az elkövetkezendő immáron kevesebb, mint három hétben nem fogsz belemenni? Ebben szerintem már nem tudunk megegyezésre jutni, hiszen minimális az idő, ráadásul pedig ezt nem közmény kutatni kellett volna, mert nekem van egy saját kutatásom, az 5000 aláírás jelent. Ez, ezek, ezeket mind júniusban kellett volna megtenni. Egy, egy előválasztást tartani, amitől akkor mereven elzárkózott a DK, mert azt mondta, hogy nem. Hát én, én eleve azért gyűjtöttem az aláírásokat, hogy azt bizonyítsam, hogy itt előválasztást kell tartani. Tehát az, hogy most két héttel a választások előtt kitaláljuk, hogy kutassunk közvéleményt valakivel, valamilyen metódus alapján, és azt hitjük is el minnyáján. Értettem, azt kérdezem tőled, hogy a hátralevő nagyjából három hétben, ami kevesebb, szerinted strukturális változás lesz -e a tekintetben, hogy csökken el a polgármester jelöltek száma, vagy ezek a nevet lesznek majd rajta az éveken? Szerintem a polgármesterek számának csökkenéséhez ad az egy betet, ha ezek vitáznak egymással. De ennek a vitának is mi hamarabb be kéne következnie? Így van. És ha vitáznak, akkor ez mennyiben teszi lehetővé, hogy kevesebben legyenek aztán a papíron? Hát abban, mert ott azért látható egyébként, hogy ki alkalmas és ki nem alkalmas. Hát, Értem, de azt is valamilyen módon mérni kell, tehát azért az ritkán szokott előfordulni egy buta után valaki azt mondja, hogy ó, oh, én vesztettem, visszavonulok. Hát én... Azonban, hogy a, a jelölt magában nézik. Hogy jó, hát ez jó, jó magyarul, hogy a nagy valószínűséggel akkor mindenkinek a neve rajta lesz. Ezzel Így van, a... én azt gondolom, hogy ebben nem lesz változás. Ugye a, a legutóbbi történet... Em, emlékszem egyébként hajdulati történetére 2010-ben, ahol uh, ugye uh, ott úgy szituált elő, mint most volt, egy, egy olyan sikeres polgármester, akit akkor a saját pártomnak nem, nem indít. Akkor hajdulatiba, aki egyébként nagyon jó barátom, csinált egy egyesületet, elindult, bejutott négy-öt embere, utána négy év múlva polgármester lesz, mert bebizonyította azt, hogy a, a, az újpalotai lakók, az újpalotai választók értékelik az ő munkáját. Most egy kísértezetesen hasonló szituáció van. ma a DK sajdulásról, tehát a DK tudhatná azt egyébként, hogy ez nem egy egyedi történet, hiszen az egyik volt polgármesterre, most országgyűlési képviselője, ugyanezen ment keresztül, mint amit most én csináltam. De még egyszer mondom, ez nem az én polgármesterségemről szólt a történet. Azt mondták, hogy takarodjak a kedveti politikából. Ez szó szerint azt jelentette. kezd már a támogatottságom szerint, mint a Party, azt kérdezem tőled, hogy ez a legutóbbi Gulyás Mártonféle partizános történet téged mennyire ért meglepetésként? Ö, meglepetésként ért. Azt kérdezem boldan... tőled, hogy ha összességében vesszük azt a létszámot, akik neked dolgoznak, ugye van egy tízfős csapatod, de én azt feltételezem, hogy akik abban a helységben voltak, talán a Garai utcában vagy máshol, ők nem tartoztak a kampánycsapatodhoz. Nagyjából azt látod, hogy te hány embert foglalkoztatsz közvetve-közvetlenül? Én senkit nem foglalkoztatok. Úgy értem, hogy nem, nem, nem, nem szerződésedek, hanem akik neked dolgoznak, a, annak érdekében, hogy te legyél a polgármester. Az nagyon változó. Tehát nem, a... itt alapvetően az a kérdés, hogy neked módodban áll -e az, hogy valamilyen módon felkészítsd őket arra, hogy Magyarországon abból adódóan, hogy Humva a György azzal az élettel és előélettel a szó jorosz értelmében, amivel rendelkezik, indul polgármester jelöltként, mi minden várható abban az időszakban, ami megelőzi október 13-át? Volt -e erre mód, éltélte ezzel a lehetőséggel? Ez kérdezhetek. Nem, hiszen ö, azok, akik jelentkeznek messenger falon meg bárhol segítenek, azok általában egyszer jönnek valamilyen dologra, szóraalkozásra, kitelekülésre. A, a, a Gyula Baranyi Gyula Zinyó, aki ott volt, ő a krumpliosztáson volt ott, és azért, mert ő egy nemzetiségi önkormányzatnak a vezetője, és azt e, e, próbálta feldetíteni, egyébként, és e, arra is gyűjtött aláírás, hogy kiknek kell majd a nemzetiségi, önkormányzat, nemzetiségi önkormányzatnak adni e, e, ilyen tanszer, meg minden más támogatást. Ő ezt minden évben csinálja, ő ezt csinálta egyébként a annak idején még az, az msp ben stb. stb. Hát én magam is 23 éve adok folyamatosan rászorulóknak ruhát, élelmiszert, stb. Nem egy egyedi alkalom, és ilyenkor ősszel mindig szoktunk adni, hiszen ilyenkor a legolcsóbb a krumpli. Amit egyébként itt a hallgatóknak elmondok, a saját pénzemből vettem, mint ahogy minden olyan dolog, ami a kampányban megjelenik, kizárólag a jelöltek saját pénzéből van. Nem fogadunk el pénzadzományt, senki tört. Fizikai segítséget elfogadunk, mert azt hiányzik legjobban, de mint, hogy előbb is mondtam, az is nagyon alkalomszerű, nagyon ritka. Végül ugyanazokat a mondatokat, amelyeket most nekem elmondtál, köszönöm, miért nem mondtad el Gulyás Mártonnak, akkor, amikor ő a telefon túloldalán volt? Provokátorokkal nem fogok beszélgetni, ráadásul én nem is tudom azt, hogy ő valóban Gulyás Márton-e. Azt már csak a videóból láttam, hogy a, ő volt a telefonnak, és egy kicsit, ahogy hallgattam egyébként ezt a beszélgetést, ennél mi hosszabb beszélgetést folytattunk, tehát még akár azt is eltételezhetem, hogy megvágta ezt a telefonbeszélgetést. Ezt majd megfogom Az, amit, amit te, te, te hol, hol jelentkezett ebben a provokáció? Abban, hogy bement erőszakos helyiségbe, az jól látható volt. Elkezdte kamarázni az ott lévő állampolgárokat, megsértette a személyiségi jogaikat. Ez egy nem egy olyan nyilvános rendezvény volt. Itt rászorulóknak adtunk uh, élelmiszer. És, és bement, és ezeket a provokatív kérdéseket feltette. Miért nem tette fel hivatalosan a, a lokálpatriótáknak, mint Gulyás Márton? Ehelyett az ott lévő olyan embereket, akiknek fogalmuk sincs arról, uh, hogy uh, azokról a kérdésekről, hogy azokra mi a válasz, azokat elkezdte uh, hergelni. Ugyanis ezen a napon ő akkor már másodjájára jártott. Tehát először bement előtt, akkor is kamerázottak, akkor kiteksékelték, nem volt probléma belőle. Vagy valószínűleg a megbízóinak elvitte ezt a felvételt, megmutatta, azt mondták, ez nem elég, Jó, vagy volt megbízója, vagy sem, ebben itt is bánjunk óvatosan a szavakkal. Azt kérdezem tőled, nem vagyok az APEC, nem vagyok, vagy nem vagyok a NAV, nem vagyok hatóság. Abban a helységben lévő krumpliről, tehát azt mondod, hogy azt te vásároltad? Így van. Az nagyjából tudható, hogy mennyi volt? Pár forint értékű komplet. Azt kérdezem tőled, hogy ugye az előbb úgy fogalmaztál, hogy rászorultság. Aki oda elment kurumpliért, és hetedik kerületi lakos volt, annak a rászorultságát valamilyen módon igazolnia kellett, vagy elég volt, hogyha hetedik kerületi lakos, elég, és te elhitted neki? A, elég volt, persze. Hát most mi, mi mondok? Másra nekem nincs jogosítványom, mint... Nem, mert, mert ezt pontosan nekem. értem, csak próbálom, próbálom adatolni a kettőnk beszélgetését. Az a pár száz kiló krumpli, ami ott volt, az a nap végére gyakorlatilag elfagyott? Hát nagyjából igen. Igen, igen, igen, igen, igen, nagyjából. Az, amilyen beszélgetés a férfi ember és a gulyás között kialakult, és amilyen egyébként nem kamera előtt Ilyen és más környékeken elnézést, senkit nem akarok magamra haragítani, akár 12-1 tucat is lehet, hiszen egyébként erőszakban nem torkollott a dolog, kétségtelen kamerázás volt, amit az emberek egyébként rosszul tűrnek, hiszen eh, ahhoz az ő engedélyüket is kérni kell. Végül is neked annak a hangja eh, miatt kellett megszólalnod, mondván, hogy az nem tűnt szerencsésnek? Uh, igen, és én még elítélem az ilyen mondatokat. Egyébként azt megjegyzem, hogy a a, a Gyula én lassan 20 éve ismerem, és életemben nem hallottam azt a szót a fáján kiejteni a zsidó. Tehát ő, ő, ő nála elpattant a cérna, de ezt nem lehet tolerálni. Senki nem Jó, hát el is pattant a cérna, meg de. nem is, meg később azért mosolyogva elmesélte azt, hogy hát a Momentumot, az mégiscsak az sds nek a, az utódja, és hát azok az, az, az, tehát én azért barony, tehát ennek az úrnak a, vagy ennek a férfi embernek a szövegében azért ráismertem egy bizonyos e, mentalitásra, amivel azért gyakran szoktam. Amivel tálalkozni. én nem tudok azonosulni, és nem is tűröm azt, hogy bárki a környezetemben ilyen mentalitással legyen. Tehát ezt le is írt a Facebookon. Tehát, Van, nem, aki nem, azt kérte rajtad számon, hogy elbocsájtottad-e a kampánycsapatodból, amire az volt a válaszod, hogy neked nincs kampánycsapatod. Hát igen, mi nincs, abban már bárkit is elbocsájtani. De igénybe veszed-e máskor a szolgáltatásait, vagy pedig marxista leninista a tanfolyamra küldött, hogy fó módon tudja kifejezni magát? Hát én utána megbeszéltem ezt vele, hogy ilyen magatartás nem lehet szamosítani, és ilyet nem lehet. És erre mit mondott? Elfogadta és elnévéztél. Gyuri azért hogy... ezt a könnyeket jobban ismered annál, hogy bizonyos szituációban ez az úriember vagy férfi ember nagy valószínűséggel hasonló módon fog viselkedni, hiszen ezt egy beszélgetéssel nem lehet megszüntetni. És, hát ezt, nem, és ezt most nem úgy nem mondom megértéssel, hogy megint csak a hallgatóimra bízom, hogy én régen ilyenre sokkal érzékenyebben reagáltam, de az a helyzet, hogy egy mentalitás, vagy egyfajta gondolkodásmód, vagy egyfajta kifejezési mód, az nem a Humvalt 15 perces ö, oktató tevékenysége következtében szokott megszűnni. Ez így van. De az én negyedórás órás oktató tevékenységem is kevés lenne de ez, tehát nem téged becsüllek le. le. Nem, itt nem oktatás kell Hát én, én meglepődtem ezen a kijelentésen. Tehát én, én, én ezt a videón láttam. Tehát én nem is voltam ott, amikor ez történt. És én erről beszélgettem vele. Hogy mondjam, ő semmilyen módon nem rasszista. Tehát ő rengeteg olyan antirasszista felvonuláson vett részt, rengeteg olyan demokrata aláírást csinálta, ahol a legjobban dolgozott, stb. Én magam is meglepődtem és mondtam neki, hogy bocsánatot kell kérni, tehát ezt nem lehet ebben hagyni. Nem nekem kell bocsánatot kérni, mert nem az én kampánystábomról van szó, én is ezzel a videóról szembesültem erre a dologra. Én elmondtam, hogy én nem tűröm, hogy ilyen elhatározott mindenfajta raszizmustól. Abban maradtunk, hogy a hallgatók kérdezhetnek, itt az előbb páran telefonált, de senki nem volt a túloldalon. Uh, imáron a beszélgetésünk végéhez érve, 8 óra 32 percen abban maradtunk, hogy lehet kérdezni, ha valaki nem komilfornak, én kirakom a szűrét, de ha önök abból adódóan, amit itt hallottak, nem volt eléggé kielégítő vagy további kérdéseket tennének föl, akkor pár perc erejéig mind a ketten az önök rendelkezésére állunk. Még egyszer arra kérem önöket, hogy legyenek szívesek benne maradni a jó ízűségben. 06148 és egy 06 a kettő közül valamelyik él. 8 óra 33 perc van, egy percig várok. Ha lesz telefon, akkor folytatódik, ha nem, akkor pedig meg fogom köszönni Hunval jönnek Egy dolgot azért még kérdeznék, hogy neked valamiféle megbeszélni valód van Gulyás Mártonnal, vagy ez ez a történet így marad, miközben könnyen lehetséges, hogy Gulyás Márton máskor is fel fog tűnni a te kampány tevékenységes során? De nekem semmilyen megbeszélésem nincs Gulyás Mártonnal, viszont nem fogom tűrni azt, hogy provokációval megzavarunk bármilyen rendezvény. Érdekes módon tegnap nem lehetett uh, Gulyás Márton látni a Fidesznek a talhuzáltéri, meg a uh, Garai rendezvényen. Tehát uh, ebből gondolom, hogy valamiért az ellenzékért értefogás, ez egyedik előbb. Nem a fidesz foglalkozik, hanem velem. Szerintem ez rossz, és ez nem jó. Tehát nem úgy lehet szavazatot szerezni, hogy a Humboldt Györgyet megpróbálom legyőzni. Jó, de -György az azért, azért téged is meglepetésként legyőzni. ért az a telefon. Különös tekintet, hogy azt megint csak fölvette ez Magyarországon manapság már általános, mert azért annyira jól nem fejezted ki magad, mint most. Jó reggel kívánok! Jó reggel kívánok! Egyet szeretnék térdezni Humboldtól. Hallja! Ha jól értettem, akkor az az 5000 aláírás május, illetve júniusban keletkezett, mert ő már akkor gyűjtötte. Ha ez valóban így van, akkor az a kérdésem, hogy mit gondol, ma is még 5000 lenne, ha ma kezdené gyűjteni? Ö, ez január közepe és május eleje közötti időszakban került összegyűjtésre, hogy ma lenne-e nem tudom, hiszen a puding próbálja a hát én most nem kezdtem három hónapon keresztül újabb akkor augusztusban, egy január és május közti, hogy mondjam... Elnézést, uram, eh, ne haragudjon, akkor összegyűjtött 5000 ez nem olyan, hogy az embernek három havonként össze kéne gyűjteni 5000 Tehát én értem azt, hogy arra próbálja vinni a veszégetést, hogy ma kettőse jönne össze, akkor összejött 5000, és az nem volt kevés, Ma lehet, hogy másféleképpen alakulna, de ez egy olyan múltbéli dolog, amin változtatni nem kell, és nem is lehet, ez megadja azt a hinterlandot Hunval Györgynek, amire alapozva aztán a későbbi politikai tevékenységét kezdte. Tehát a kérdése elhangzott, de hogy aztán további hipotetikus kérdést ebben kapcsolatban folytassunk, az nem a Kejfejancsi zenéje. 06148999 és 063671161 a két telefon közül valamelyik működik. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Én itt vagyok. Hallják egymást! Én nem hallok senkit. Jögy, akkor, jó, akkor ezek szerint a másik telefonban nem volt senki. 8 óra 36 perc, 30 másodperc van, még egy fél perc áll az önök rendelkezésére. Aztán természetesen jöhet az újabb és újabb kérdés, ha netán van. De azt nem mondhatják, hogy nem lett alkalom teremtve... Még tíz. Jó, Gyuri, ha nem telefonál senki, akkor a jövő héten ugyanilyenkor egy telefont kiderül, hogy van-e benne ember is. Jó reggelt! Halló! Halló, halló! Halló? Itt vagyok. Halló? Halló, halló! Senki nincs csak jön. benne. Jó, köszönöm a rendelkezésre állást. Minden jót. Üst Viszont! Ha hát hívnak, akkor szólaljanak meg. Kis szünet. egyet, és felhívom a Mömes Gábort. Aki most telefonál, az már ne legyen abban az elvárással, hogy a Györgyel beszélgethet, hiszen ezt korábban kellett volna megtennie. Jó reggelt. Ez mire jó? Valaki felhívna engem csak azért, hogy egyébként a hangját, ha valaki hallatja, akkor az bekerült, Tehát bárki, aki. Most kizálok azért telefonál, mert én erre kérem. Csak egy hangpróberejék. Hello? Hello? Hello? Valaki megtenné? Ádám, te hívnál. Halló. Halló, én hallom. Jó, rendben van, akkor működik. Köszönöm szépen. Halló. Halló. Jó, szól. Jó, aki most telefonál, az abban a tudattal telefonál, hogy már nem fog Hungva győgyön, tudni kérdés feltenni febe a Jó reggelt. Jó. A telefon tehát működik. Azok az emberek, akik felhívtak a Hungva hogy folytatott beszélgetésben, és nem szólaltak, meg azok biztos tudják, hogy miért telefonáltak. Én meg nem keresem az okát, hogy miért nem szólaltak meg. 0618 és 0637 egy hat egy bármilyen témában. Jó reggelt! Jó reggelt. jó reggelt! A miatt. Jó, rendben van, de az előbb már működött. Jó reggelt! Jó reggelt kívánat! Azért van ez, hogyha a 30-as számon hívták önt, azon sokszor nem lehet meg szólalni. Hát most komolyan mondom, én sokszor jártam Nem tudok hozzá ott tudom, hogy van valami üzenetrögzítő, amit ki kéne kapcsolni, igaz, Ádám? Igen. Jó reggelt! Az Ákos már itthon van? Igen. Nobody tells you where to go You're a good Maybe you just maybe you walk Maybe you around the Gábor van a vonalban. Azt kérdezem tőled Gábor, hogy miközben van mindenki meg akarja fejteni azt, hogy a magyar miniszterelnök miért jár olyan párt rendezvényen, mint amilyen a hétvégén volt. Ez vajon tényleg megfejteni való, vagy, vagy, vagy van olyan egyéni taktika, amelyben valaki olyan elemet alkalmaz, ami sokaknak nem tetszik, de a saját pályafutása, vagy az országának a megjelenítése lobby szinten ezen, szint, ezen a módon oldható meg, függetlenül, hogy a kényes izlésűeknek nem tetszik az a párt, ahol ezt végzi? Hát én nem látok be a miniszterelnök fejébe. <gül> Igen, a kényes ízlésűt azért bejegyeszíthetjük mondjuk az európai társadalom, vagy az európai politikus. azzal amit értében... kezdesz, Gábor, hogy te azt mondod, hogy ez nem a te való, nem is jó ízű, de ugyanakkor a másik meg azt mondja, hogy figyelj, Gábor, neked ebben igazad van, de én ezzel ezt ezt, ezt, ezt, ezt, ezt, ezt tudom majd közvetetten elérni. Ha egyébként Ezért ez mondom, tényleg hogy... így van. Nem tudom. Ezért mondom, hogy nem látok bele a fejébe, hogy mit csinál, mit nem csinál. Én nekem inkább azt tűnt föl, ami, ami nagyon érdekes, hogy nem ment el a szalvini rendezvényére, ami gyakorlatilag párhuzamosan folyt. <gül> És ehelyett egy a szalvini-től még jobbra álló céghez ment. Hát ez elég furcsa. Aztán nem tudom, hogy fog ezzel elszámolni, ha esetleg az európai néppártnak a következő ülésén ezt valaki megkérdezi tőle, de nem tudom, nem látok bele. Őszintén szóval ez, a, ez azért a politikai felhőjátéknak az a része, ami a a profikon, most a profik alatt úgy értem, hogy aki hivatászorán politikával, vagy politikai elemzéssel foglalkozik, ezen kívül van nagyon nem érdekes. Te ugyan olyan sakkelemző vagy, aki ugyanakkor nem ülnél sakkasztalhoz. Hát ha azt érted, hogy, hogy nem lennék politikai tanácsadó sem. Na. De nem. csak, De nem erkölcsi vagy, vagy... Vagy nem csak erkölcsi, vagy ilyen pinyásság szempontból, vette nem értek hozzá. Az a háló, amivel kapcsolatban, am amint te valójában méred az eseményeket, de lehet, hogy erről múltkor beszéltünk, de ugye azért kérdezem, mert ez ugye egyfolytában aktuális uh, az én szememben. Arról, uh, tehát időnként nincs olyan érzésed, hogy az a szempontrendszer, amivel te méred az eseményeket, az éppen kimegy a divatból, függetlenül attól, hogy ez neked tetszik vagy sem? De, de természetesen van ilyen, bár azt kell mondjam, hogy más dolog az, amikor a, egy ország belpolitikáját, tehát a belső ö, manipulációs technikáját elemzed, konkrétan azt a technikát, amelyel egy ilyen úgynevezett tömegdemokráciában hatalman lehet maradni, ehhez biztos, hogy nem értek. Ez biztos, hogy egy egész más szakma. És megint más az, ami az országok, vagy az államok, vagy, vagy, vagy a, a szövetségi rendszerek, vagy, vagy akármilyen nemzetközi szinten történt. Tehát ezek köz, ezen a szinten történik. Ott azért ö, már más szabályok vannak, ott azért ö, viszonylag könnyebb olyan dolgokat is ö, kimutatni, amelyet mondjuk egy manipulációs technikához nem értő nem szakember, mint én belpolitikaira, ja, akkor azt kérdezem tőled konkrétan hogy te azt látod-e és érted-e hogy hogyan változik az olaszoknak, és ez most egy rossz fogalmazás de szándékosan rossz az olaszoknak a viszonya azokhoz a menekültekhez akik a szállvinni idején nem szállhattak partra, legfeljebb akkor, hogyha keményen összeütközött a miniszterelnökkel, és az letorkolta, és most ez alapvetően másféleképpen van. Azt látjuk, hogy az olaszok annak a függvényében viszonyulnak a Lampeduzán kikötött emberekhez, és nem csak a Lampeduzán kikötött emberekhez, hogy éppen ki a belügyminiszter, mert ez kevéssé valószínű. Nem, nem is erről De van. a kérdést? Ez, ez ügy... Értem a kérdést, ez ügyben tegnap történt egy jelentős áttörés, ami szerintem az olaszokat sokkal jobban érdekli. Nemvezetesen Máltán, a francia, a német, a máltai és az olasz külügyminiszter szépen megállapodott abban, hogy minimum a felét átveszi akik jönnek, Franciaország és Németország, a másikra pedig hát Írnak egy jobb szó, nem tudom, egy tendenz, szóval akkor a többiek beszállhatnak, inkluzív Magyarország is. Ez azért az olaszok szempontjából egy egészen új helyzet. Szalvini azért, nem tudja könnyíti, könnyíti a helyzetüket? Hát igen, Szalvini azért, azért lehetett sikeres, mert azt mondta, hogy nézzétek meg, itt vannak ezek az állítások. Senki nem akar de senki nem veszi át a tőlünk azokat, akik földrajziokokból nálunk. Látjuk, tának, e, látjuk -e a számát azoknak az embereknek, szándékosan ugye szám és nem mennyiség, akikről itt szó van? Tehát látjuk Igen, azt a folyamatot, amiről beszélünk? Persze, na most ez a másik, hogy bármilyen furcsa, ez nem egy nagy szám, tízezer emberről van. Tízezer emberről mennyi idő alatt? Mondjuk egy évben, de lehet, hogy, hogy, hogy egy fél évben most Pontos számra nem emlékszem, de ilyen nagyságrendekről van szó. De te például bármi menekről... pillanat, tele vagy kérdésem. Időnként ugye szoktam neked házi feladatot adni. Én nem mondom, hogy házi feladatot adok, mert különös amennyi pénzt kapsz te tőlem, azért nem kell, de korábban is ingyen csináltad. Tudunk adatokat mondjuk 2015 előttről, tehát mielőtt még ez a hullám tudunk, lett tudunk. volna, hogy mennyi volt ez a szám? Tudunk, tudunk, de a következőt, két dolgot nem szabad összekeverni. A merekültek, migránsok, és nevezhetjük akár az általános számát, és azoknak a számát, akiket kihalásznak a tenger. Igen, igen, igen, igen. Most a én az a, tíz, az, az én, a tízezer? Utóbirol, hát igen, igen, tehát, tehát ezek, ezek, ezek azok a nagyságrendek, amik kijönnek. Mit tudunk azokról az eszközökről, leginkább hajókról, akik... Pontosabban mondva, amelyek ebben részt vesznek, hiszen ezeknek a megítélése szintén politikai síkra terelődött, hiszen ezeket nem a mahar tüzevelteti pénzért. Nem, de e, itt is megint óriási nagy hazugságok vannak, ugye amelyeket e, mindig el lehet adni az embereknek. Hát, volt egy úgynevezett SOFIA nevű program, amit az Európai Unió e, működtetett, és aminek pont ez volt a feladat, hogy kiszedje. Hát, nem csak ez volt a feladat, ez az egyik feladat. És most valójában azokról az, az, emberek... az emberekről beszélünk, akik teljesen lehetetlen eszközökkel indulnak el Líbiából, ezek, hajót, ezek az emberek hajótöröttekké válnak, és valójában ezek a hajók, amelyekről beszélünk, ezek ott cirkálnak? Vagy hogyan képzeljem el én azt, ahogy ezek a hajók megtelnek menekültekkel? Ö... Most melyik hajókat? Az eredetileg Líbiából elinduló nem, szóval... nem, nem, nem, nem, nem. Azok, akik a hajót örötteket hoz Igen. Ez, ez egy, ideig, ezek a, egy ideig ezek a Európai Unió különböző országainak hadi hajói voltak. Ez volt ugye a Sofia. Igen. Aztán ez, ez ugye nem ment, mert mindenfajta politikai és egyéb problémák adottak, pénzügyiek is uh -huh. egyébként finanszírozott miből és a többi, és akkor egy csomó önkéntes Hát német, spanyol a legkülönbözőbb. Mennyiben kizárható az, hogy ezek a hajók, <coughs> illetve ennek, ezeknek a hajóknak a legénysége nem emberbarát, hiszen okokból jár el, hanem valójában potenciális embercsempészek? Hát ez, Vagy ez az konkrét az, a ez, hülyeség? Ez konkrét hülyeség. Embercsempészek azok az embercsempészek. Akik, akik, akik eleve ebbe taktak. Akik berakják, akik eleve olyan hajók barakják be, ami, aminek nincs is esélye, hogy megint. Hol van az váltován. a határ, Gábor, ahol, vagy egyáltalán létezik-e az a határ, ahol ezek a hajók nem visszaviszik az embereket, hanem átviszik őket, hiszen ez is megfogalmazódik, hogy ugyanezek a hajók indulhatnának más destinációval is. Vagy nem indulhatnának, hanem folytathatnák az út, útjukat más destinációval is. Már az eredeti Líbiából induló hajókról beszél. Nem, mármint azok a hajók, amelyek felveszik az embereket, de akár vissza is vihetnék őket, és nem eljuttatnák őket a célállomásra. Van, hát... Ö, hát van, van, volt a, a Szófiában is, meg egyébként is van, van egy ilyen része is a dolognak, hogy az Európai Unió azzal, azért fizet egy csomó líbiai Hát most nem tudom, hogy nevezzem őket... de szervezetnek, hadurnak, gazembernek, akárkinek, hogy vegyék vissza. Tehát arra képzi ki a libiai határi vagy parti őrséget, hogy vegyék vissza ezeket. Ami egyáltalán garancia arra, hogy újból nem indulnak el. Na egyrészt, és másrészt még egy. Azért azt látni kell, hogy itt, ez egy, tényleg ez, ha úgy tetszik, egy iparág, de ez egy, ez egy, ez egy, ez egy Igazi modern rabszolkereskedelem. kereskedelem. Elindulnak szerencsétlenek valahonnan fekete Afrikából, megérkeznek Líbiába, és innentől kezdve nem tudom mi a jobb, hogy belefulladnak a tengerbe, vagy Líbiában gyakorlatilag elképesztő körülmények között börtön, koncentrációs tábor, kizsákmányolás, megerőszakolás, rabszolgaság, amit akarsz, ez a realitás és ezért szállnak be még ilyen viszonyok között is elképesztő hajóba. Azon kívül, hát nincs is szakértelmük, ha te kipizetsz több ezer dollárt valakinek, aki azt mondja, hogy ő átvisz, és utána prezentál neked egy hajót, és neked nincsenek semmifajta hajózási, vagy, vagy hónakorzási, vagy semmifajta tapasztalataid, mert egy sivatagból tagból azt. az, hát akkor beülsz és vársz, és azt hiszed, hogy egy után, idő után megérkezel. A, a távolságokról is nincsenek elképzelései. Hát egész más egy kilométer a földön, és egész más egy kilométer vagy egy mérföld a tengeren. E, Látjuk-e azt a folyamatot, a folyamatot, ahogy eljutnak Líbiába, hogy ez nő, csökkens stagnál? E, igen. A, valószínűleg abban reménykedünk, hogy stagnál, vagy csökken. Tudnék, az Európai Unió tényleg elkezdte azt, amit amit uh, egyébként uh, mindig, mindig is mondta, hogy csinál, csak, csak ez nem mindig működött uh, kellően, hogy a kibocsátó országokkal kezd szárgálni. Tehát azt mondja, hogy uh, nézd, ha te visszafogsz ennyi és ennyi embert, hogyha te ellenőrzöd a, a határokat, ha te visszafogad, áne, hát ez, ez, már a, ez már a jövő zenély, elben ez is van, de hát ez azért még nem működik. Akkor kapsz ennyi és ennyi fér. Egyébként nem. És akkor ezek az országok megnézik, hogy egyrészt mire képesek, másrészt mi az értek mi az, amit, amit csináltanak. Nem, azért senki se jó kedvéből indul el, még az se, a, akit, a, a, a, hát nem azért adja valaki magát egy, egy embercsempész kezébe, mert, mert, mert nincs jobb ötlete, hanem mert például a falu összegyűjt annyi pénzt, hogy ő, aki fiatal és erős, át tudjon menni Európába, és majd onnan ő, fog tudni, Pénz Jó, de azt kérdezem azat, tőled, hogy mégis a folyamatot te tudod-e, hogy az, az mekkora? Tehát, hogy nő csökkent, stagnál? Nem, de ezek, ezek én nem hiszem, hogy, hogy ezt, ezt, ezt e, át lehet látni. Hát minden ország már... Jó, azt az, az, az könnyen elhiszem, hogy nem lehet átlátni, de az, hogy legyen igény arra, hogy át lehessen látni, azt viszont el tudom képzelni. Van, és, és vannak is folyamatosan, vannak ö, konferenciák, megállapodások... Ö, nagyon szinten, nagyon hatékony ö, technikákkal ezekkel az országokkal. Tehát ezek az országok bármikor ö, egy olyan helyzetbe kerülhetnek, hogy, hogy kormányozhatatlanak teszem azt. Jó, az Most arról nem meg... is beszél, hogy Igen. szárasság van, vagy pont ellenkezőleg, de inkább szárasság van, mindenfajta háborúk vannak, szétesnek az országok. Ö, sajnos, sajnos, vannak ilyen, ilyen kövek, amit ilyen téglák, amiket kiszedjünk, akkor összeomlik, Líbia, Kadafi szörnyű Líbiája, egy ilyen dugó volt, amit ki. Igen. Igen. Ez egy olyan dolog, amivel az elkövetkezendő évtizedekben folyamatosan számolni kell? Természetesen. Hát és akkor még, még nem tartunk ott, a, amiről ugye a majd New Yorkban is van szóval a klímaváltozás tartós és, és drámai hatását, Tehát most, most ez még csak az előtte lesz. De amikor majd, majd fél Afrika olyan lesz, mint a Sahara, na akkor majd azért egy kicsit másképp tűnnek a dolog. Ami a klimakonferenciát illeti um, ott valójában mert azért ezúgy a magyar miniszterelnök azért eléggé érthetően beszélt, hogy ott is felvetődött a, a pénz, tehát nem arról van szó, hogy ő vak és süket, de az, hogy ez egy olyan dolog, amivel kapcsolatban más e, szempontrendszert kell figyelembe venni, mint, a, tehát, mint az árvíznél. Tehát ott lehet arról beszélgetni, hogy akkor most megnézzük -e este a tévét, vagy sem, de könnyen lehetséges, hogy megnézzük a tévét, és utána már nincs gondunk, mert belefulladtunk. Tehát e, ami a klímahelyzetet illeti annak a megítélése e, azokban a teljesen hülye, vagy kevésbé hülye szövegekben, amelyeket egyébként különböző notabilitások tesznek abban alapvetően, akkor te olvasod őket, mit érztettem? Itt megint, a, tehát nem fekete-fehér a kép. Hát erre utaltam, az egyik. Nyilvánvalóan érdekekről van szó, sajnos gazdasági vagy profit érdekekről van szó, és ezek többnyire fölülírják a globális és a távlati érdekeket. De te látod azt a pillanatot, vagy inkább nem szeretnéd látni, amikor maga az, a, a konkrét helyzet nem teszi lehetővé azt, hogy ezek a megfontolások... Mi egyéb nem szokott érdekeni, csak az újraválasztásuk. Tehát eljöttünk az a, a ponthoz, hogy, hogy a dolog kezelhetetlen, ér, érintetetlen. Nézd, mondok egy példát. Trump mondhatja, hogy ez mind csak egy humbug, ez nem érdekes, nincs is klímaválság semmi ilyesmi, játszanak a... Ételkek. Na de amikor majd New Yorkot elönti a víz, a Battery Parkot ottan a New York szédén elönti a víz, vagy, vagy, vagy több méter magas gátakat kell rakni, akkor már a dolog azért kicsit másképp fog felvetődni. Tehát, és, és ezt azért, ezeket a dolgokat azért most már lehet látni előre. Ugye ez mindig úgy van, hogy amikor elkezdődnek a, mondjuk egy, egy vegyigyárt csinál valami csúnya dolgot, és akkor hosszú, hosszú éveken keresztül senkit nem érdekel, mert a dolog is megy. De amikor, amikor már nagyon sok egy, egy, egykező bébi születik a környéken, akkor azért az emberek azt mondják, hogy na fiúk, ezért elég van. Az a nagy baj, hogy a, a klímaváltozásnak a hatása az nem ilyen lineárisan, egyszerűen érződik, hanem nagyon sok átételen keresztül, és mindig más helyen. És először talán nem is ott, ahol, ahol a Töntő, hát károkozás van. De ehhez azért igazából nem értek, tehát én nem vagyok környezetvédelmi szakértő. Nagyon, nagyon sokan értenek hozzá, és azt kell mondom, hogy hozzáérhetőek ezek az anyagok és a politikusok számára is Jó, de, le le lehet, lehet, hozzá. Lehet majd egyszer akarsz. egy olyan, olyan beszélgetés veled, amikor te azt fogod mondani, hogy fiala, bármiről kérdezhetsz, de nekünk erről kell beszélni, mert én már látom azt a szökőárt, amit te nem látsz, és hogyha most nem beszélgetünk erről, akkor később semmiről sem beszélgethetünk, vagy ezért ez még messzebb van, vagy lehet, hogy sohasem lesz? Nem tudom, sohasem lesz, csak azt kell mondjam, hogy, hogy tehát minél globálisabb dolgokról kezdünk beszélni, annál nyilvánvalóbb az, hogy, hogy ez olyan, mint, mint, mint az a, a időjárás előrejelzés. Hogy e, azt tudjuk, hogy, hogy, hogy nyáron meleg lesz, e, azt is tudjuk, hogy lesznek sziklonok, e, meg, meg lesznek forgószelek, meg, meg lesz áradás, meg eső, de hogy mikor, hol mennyi, azt nem tudjuk. Na most az embereket végül is az is nagyon érdekli, hogy mi történik az Amazonas vidékén, De az igazából az érdekli, hogy mi történik. Aki okay, akkor most egy éves váltással Én azt mondja meg neki, hogy miért, tehát hogy ott a szocialistáknak mi nem sikerül Spanyolországban, hogy megint választás lesz. Én azt hiszem az a probléma, hogy Sánchez miniszternek, aki, aki nagyon keménynek mutatkozott abban, hogy ne támogassa, a, a jobb a néppárti ügyvezetést, a ügyvezető kormányt, amely nem tudott kormányt alatni rendesen, de ügyvezetőként másfél éven keresztül működött, és ebbe kemény volt, és, és ebbe iga, igaza volt, és, és a saját pártjával szemben is őt egyszer már megbuktatták a pártján belül. Tehát a saját pártján belül is győzött, és aztán jöttek a választások. Amikor amiből is egy olyan helyzet alakult ki, amikor nem volt többsége. És ugyan megnyerte, de nem volt többsége. És én úgy érzem, hogy ő kezdettől fogva húzódózott euh, attól az egyébként a választás éjszakáján egyértelmű lehetőségtől, hogy majd a tőle balra álló Podemos, euh, tehát szentszerkitikus párttal fogjon össze. Noha úgy csinált, mintha, mintha mégiscsak ezen a célja, amiben valószínűleg szerepet játszott az is, hogy érdekes módon az első útja Makronhoz vezetett, és Makron pedig az isteni, hát magát liberálisnak neveződő, szívutadánosz párttal szerette volna őket összeboronálni, de hát erre semmi esély nincs, és hosszú ideig nem is lesz. És, és nem is erre kapott, ha úgy a választ, a saját választóitól föltámadás. Emlékszem a, a választások éjszakáján, az skandált a, a, a tömeg a szocialisták székháza előtt, hogy ő, rivérával, nem rivérával, nem rivérával a, a liberálisoknak a főnöke. Tehát ezt, ezt, ezt a egyszerű képzetet Sánchez nem tudta megoldani, belevág most egy választásokban mivel Valószínűleg valamit fog javítani a pozíciót, de az alapozíció nem változik meg. Tehát vagy összefog a baloldallal, és akkor lehet, hogy ez a baloldal a kőre balra háló baloldal meggyengül, vagy valamilyen csoda folytán mégiscsak sikerül egy közép koalíciót létrehozni, aminek nem biztos, hogy mindenki örülne. De van még egy tényező, ami, ami nagyon meg. Ö, ami nagyon komplikálja a helyzetet, és gyakorlatilag megváltoztathat bármilyen stratégiát a katalán ügy. Ott éppen mi a helyzet? Hát ö, most éppen, ahogy tetszik, a, a, a forráspont környékén van, ö, pont tegnap ö, tartóztattak le, ö, katalán függetlenségpárti aktivistákat azzal, hogy terrorcselekményeket akartak előkészteni. A dolog szépséghibája, hogy ez a, az a Guardia Civil, tehát az a központi rendőrség csinálta, amely, amelynek Katalóniában az elfogadottsága elég kicsi, hát itt többfajta rendőrség van Spanyolországon, ugye vannak területi rendőrségek is, És a katalánok meg vannak győződve róla, hogy ez nem így történt. Nem tudom, hát senki sem tudja, illetve várva. már úgy értem, az a nagy közönség nem tudhatja, hogy mégis mennyi igaz, mi nem igaz az egészből. Ezt után még lesznek, egy hónapon belül lesz egy bírósági ítélet azokról a, azoknak a katalán politikusoknak az ügyében, akik ki kiáltották a függetlenséget 17-ben. Ha ezek nagyon nagy üntetés kapnak, már pedig ez kinéz, akkor abból, abból nagyon komoly feszültség lehetnek, és nem lehet tudni, hogy mindez hogyan hat az országos politikára. Sáncheznek van egy, egy ilyen alapállása, hogy semmi módon nem akar rászorulni a katalán függetlenségi pártok egyikére sem. Itt van baloldal is, jobb is, nagyon a baloldal akar, ha függetlenség. Hát, aki egyébként egy csomó már korábban is együttműködött, meg, meg most is együttműködhet helyi szinten. Nehéz fölmérni a lehetőséget. Én azt hiszem, hogy, hogy itt sajnos elkezdődött egy olyan politizálás, ami a spanyol politikában egyáltalán nem szokatlan, amikor, amikor mindenki ilyen picit is hatalmi ászmákat folytat, közben szépen dúl a korrupció is, és amikor, amikor is az embereknek kell lenni a politikával. Mindenek a választásnak van konkrét időpontja? Hogyne? November 10 És az nagyjából látható, hogy mi fog akkor történni, vagy nem? Hát a mai, a mai állás, hát mindig lehetnek drámai dolgok. A mai állás alapján egy kicsit meg fog erősödni. A szocialista párt, amelyik kormányoz, mind, mindig ugye ez, ez egy általános jelenség, hogy a kormányzó párt, Éppen hatalmon van az, az vonza, a, a győztes ugyehez való fordulásnak ez a szimptomája. Valamelyest meg fog gyengülni talán az a párt, az a két párt, ő koalícióba léphetne jobbról és balról. De alapjában véve nem lett. tehát az ki van zárva, hogy egy olyan többsége legyen, amivel szépen egyedül elkormányozhat, már pedig Sánchez valami elhatározta, hogy ő egyedül fog kormányozni, nem vesz be a koalícióba senkit tessék engem támogatni, ingenebb élet kérek. Na most ez még Spanyolországban is nehezen megy, ahol egyébként soha nem volt koalíciós kormány. Tehát nincsenek hagyomány. <síns> és ez hogy maradt ki? Mert nem volt rá szükség. Jó, hát egyszer még a szükség rá veheti őket ő, Ugye itt egy két párti gazdálkodás. Hát úgy nehéz. Úgy nehéz. Azt árul, hogy milyen az idő? Nagyon kellemes. Tegnap egy kicsit már volt, májgyilag meg meleg lett. És ez a, a nagyszerű szaudarábiai helyzet, ez okozott te Spanyolországban benzináremelést? emelést? Igen, igen minden Mennyit? Nem tudom. Nem tudom. Jok. Nem. Egyrészt nincs autóm, másrészt valamiért nem nézem ezeket a számokat. Az a igazság, hogy a benzinár az akkor is inog, meg megváltozik, ha éppen nincs száadaráva semmilyen. Szóval ez átlátható. És mi a legfontosabb bulvárhír Spanyolországban vagy ott, ahol te élsz? Bulvárhír... Mi most a bulvárhír? Kienged, a ja igen, előbb-utóbb kiengedik, most már már jár a spanyol király nővére, vagy igen, nővérének a férje, igen, a börtönből. Mit gálin, ez a volt kézilabdás. Hát, e, csúnya korrupciós ügyekbe keveredett, e, és mondjuk azért ez érdekes, hogy a királyi család egyik tagját bizony berakták börtönbe. Azért gondoljuk el, Magyarországon a királyi család valamelyik tagja korrupciós ügybe keveredik. Nálunk nincs királyság, mint te is tudod. Ez igaz. Jövő héten folytatjuk, kedvesem. Milyen, okay, olyan, milyen program van ma, amit nagyon vársz? Mi lesz ebédre? Nem tudom, hát családi Fűzöl? programban, tehát ki elmegyünk rokonokhoz, valami születésnapban. Vala, ö, a nagy a család? Ami nem a te családod? Na, nagyon nagy a család, hát a... Valakinek a mindig van születésnapja? öt testvér, van születésnapja. Valakinek mindig van születésnapja. Valakinek mindig születésnapja, valaki mindig megszületik, hála Istennek meghalni, ritkában halnak meg. Tehát itt azért általában ezzel ugye... És hánykor kezdődik ez a program? Hát az délután lesz, de nem Barcelona-ba, de ki kell menni. Mindenfajta szociális követelményeknek eleget kell, kell tenni. kell öltözni? Ne, azt ne. Na, ez, ez az egyetlen. Akkor, akkor kell eleget? leket kell tusolni? Vagy miről beszélünk? Nem, hát ki kell hozni a, a, ja, a, tudom. Igen, a mamát az a, a, a, otthonból. Szóval... Rendbe kell tenni a házat, Ha szóval vannak, vannak mindenfajta ilyen kényszerlépések. Jóan, édesfiám, viselkedjél jól, és a jövő héten is beszélgetünk. Igyekszem. Témán nélkül nem maradunk, szia! Ja. Nemes Gábor? Hallottak? Önökön múlik, hogy meddig tart a Kejfej 0614890999 és 063671161. I wish too much these days if you stop to think And you left me on with those innocent eyes You know I love the elements of surprise In the garden, I was playing the tar I kiss your lips, Broken your heart You, you were right Like it's the end of the world Úgy látom, hogy nem tartanak igényt rám, mert úgy tapasztalom, de látom is, mert nem ég a piros lámpa. 061 Utoljára ajánlom a két telefonszámot, ha hívnak, maradok, ha nem hívnak, akkor egyéb programban veszek részt. 099 és 063671161, ma egész nap 2019. szeptember 24-e KED lesz, de 9 óra 14 perc, 11 másodperc, soha többet nem lesz már. Jó reggelt! Jó reggelt! Azt gondolom, hogy a menekültek ügyében legközelebb okát kellene feledíteni, hogy milyennek az oka, és azt kellene megszüntetni, nem folyton csak a menekültekről beszélni. Az szerint ezzel nem foglalkoznak? Én azt gondolom, hogy a, ezt konkrétan így nem akarja senki kifejteni. Azt ugye, ő se gondolja, hogy Fekete Afrika helyzetével mindazok, akik a menekült kérdéssel foglalkoznak, nincsenek tisztában. Tehát arra kérem, hogy hülyeségeket effektet... Meg szeretném kérdezni. Ne, ne akarja megkérdezni semmit sem. Előbb legyen óvatosabb a felvezetéssel, és aztán bármit kérdezhet. Azon az alapon, ahogy ön beszél itt soha ebben az országban senki nem lenne, még csak náthás se. Pedig a náthának nincs sok köze a menekültekhez. Ki Még itt ülök rendelkezésükre, még számíthatnak rám, de két és fél perc múlva már nem. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. kábban minden aranyból lenne ha megkapatek volna azt a pénzt Jézus Mi a helyzet? De, hogy a hölgynek aludni kéne még erre egyet vagy kettőt mielőtt. De nem akar aludni. Nekéb határozat elképzelése van arról, amiről beszél. Aranyból lenne minden, Fekete-Afrikában. Ha megkapták volna azt a pénzt, amit eddig, jó ez, mi, mi ma egyeztetünk időpontot? Egyesztessünk, igen. Jó, jó. Egy zárószámot még találtam, ütrechtbe kell elmennem ahhoz, hogy az előadót meghallgathassam. Me. Well me. Ebből is következik, hogy nincs mindig vége ott, ahol én mondom. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én most itt hallgatom a Netten az ön műsorát. És nem, nincs szinkronban most a telefonnal. Ez megtörténhet? Hogy értél nincs Hát úgy, hogy hallgatom a neten a rádiót, ott egész más. Ott van csúszás, igen. Igen, akkor csak annyit tudok mondani, mikor önt nézem a pályán, azt mondom, mint amit ön mondott az te Jézus Mária! te Úristen! Ez biztos értelem kéne, de nem értem. Hát, örül ez a véleményem. De akkor miért néz? Miért? Hát, mindent meg tud magyarázni, és csak az életben maradásért küzd. Életbe maradásért? Hát, te gondolom, a jövőtelméért. Ha, ha tudná hát, nem, hogy... Nem, nem, nem, nem tűri a más véleményt. Én örülök, hogy egyáltalán nem tette le a telefont. De hogy ne bírnám másnak a vélemény? A hülyeséget nem bírom. Hát, nézd el, önből meg ez árad. Köszönöm. De figyeljen, akkor miért hallgat? Ahogy én kiveszem a hangjából, ön még nálam is öregebb. Önnek kevés ideje van ahhoz, hogy azt hülyeségekkel töltse, vagy hülyékkel. Olyan mondás nincs, hogy szegény ember hülyével főz. Ön a módoromat összetéveszti a kíváncsiságtalanságommal. Nem vagyok kíváncsiságtalom. Gyöngyök! És ahhoz képest még a műsorát is nézi, ami az én agyamban így nem áll össze. Szóval ne, figyelj, ez, nem, nem, ez ez, ez, ez, óvatal, nem, nem ezeket ó, az embereket. Úvattal kell mondom. lenni, mire megöregszik, addigra ki tudja, hogy ön is mire lesz képes. Ne felejtsük el e, talán Stefka Istvánnak azt az örökbecsi mondását, hogy mire megöregszünk, mindannyian a kosott Rádió hallgatóivá válunk, és azért ez egy szörnyű vízió volt akkor is, amikor mondta, hát még most. És hát engedjék meg, hogy a családi történetet is misi Misikét, aki körülbelül 15 évvel ezelőtt nézte nálam a tüzijátékot, és azt mondta, hogy nézem, de unom. Pedig akkor ő mondjuk 8 éves volt. szorult -e még bármi mondandó önökbe, mert Isten ments, hogy azzal kelljen kivárniuk a holnapot. Ne legyenek kíméletesek, sőt legyenek kifejezetten kíméletlenek, csak töltsék meg valami adalékkal, tehát hogy értsem. Még 56. Még 38. Na jó, valamit még belefok, hogy fél tízig maradják, mert ez pont 12. Figyelek, ha-hó! Jó reggert! Jó reggert, kívánok! Szennyi Zsolt! Üm. Egy dolog, amit, amit olvastam. Valamit csinálni kérem, mert úgy szól, mintha nem tudom egy barlangból beszélni, de annak is a mélyé. Talán szóval most jobb. Most sokkal? Szóval van egy dolog, tudja, valamikor én érintett voltam a Klubrádióban, és most olvastam, és nem értem, hogy van-e mögötte csak és egy Na most visszáromlott, igaz? Beleszállt, valami 25% mértékig megvette a klubrádiót. Miért nek a jelentés? 14%-ot mondott el a pazaratú. Akkor ezt rosszul értek, és Ez nem. Jó, már csak az is, hogy semmit nem lehet önből érteni. Rossz gombot nyomtam. Ne. Hát vagy ez lesz az árószám vagy sem. Bajtanak valamit! Ó, sohaj, panasz, bármi! Még négy perc. watching the rain in my present Rossz gombot <Szorítanak> Most felgyorsítottam az időt. <Szorítanak> on the horizon. you are only coming through in waves for you as a comfortable number, Bruce Halsey Corner of my Turn to look but it wasn't gone I cannot put my finger on it now the child is gonna be gone. Numb. I might just have to go out and burn one have a drink for a few fade away in a cloudy haze of smoke As I took blues and blues, I stared down the devil, and as I looked away, called out to the angels, but no one ever came. Yeah, yeah. yeah Lay down on an even but don't believe no prayer. You're that shot Such a virginity Már felült és első lépéseit is megtette a sikeres Csigolya műtét után Pikár Lili a Boszniában lezuhant magyar artista további gyógyulást. Nézzük mennyi a forint. 3.34.94 A dollár 3.5.10 Fél tíz van, várok még 30 másodpercet, mert addig még fél tíz lesz, utána elköszönök, ha egy telefon se fut be. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap találkozunk. 13. Adam Téus.